Det er lidt for tidligt. Vi, vil tage, vi er tilbage med høfeber. Ja, jeg nyser. Ja. Jeg kan ikke engang time det med beatet. Ej, det er ked Hvis jeg kunne, så ville jeg sige... at Atchoo! Jeg har snart på din mikrofon, Elias! Jeg er... nej jeg gider ikke. Jeg kan ikke. En rap ja! <laughs> med Ja. Jaaaah! Psykopat! Asiat! Midt, det dig ind om natten og klæder på din hønsisalat. Noget med no blade. Ja. Og håndgranat. Ja. Og asiat, det har jeg taget. Det har jeg taget. Ja. Vi lader den bare køre. Ond Ondulat, psykopat, ondulat, asiat, håndgranat. Velkommen til Det Dystre Skæg. <laughs> det er det, vi, skal, vi skal til at have sådan en, hvor vi tager en sætning hver. Den kommer, at den kommer okay. Okay. Ja, til. Velkommen til podcasten Det Dystre Skæg ja. med Elias Ehlers og Martin Nørgaard. Ja. Vi har byttet krop i dag. <laughs> Æh, I dag er det mig der er Elias. Ja. Så i dag skal jeg ikke lave en skid, mand. <laughs> Elias, jeg vil klart. gerne have, at du kaster et blik på bordet, Det, det ser, hvor høj. det ligesom er. Ja, ja, alt... hvor alt, alt bare sidder, ikke? Ja. Øhm... Okay, nej, vi har ikke byttet krop, vi er nej. bare os. Ja. Det må vi heller lige skynde os. Men der går ikke en dag, hvor jeg ikke ønsker at vågne op som Martin. Nej, fordi øh, som vi lige snakkede om før, vi træner jo begge to, og man ja. kan jo tydeligt se på mig, altså min krop har det jo bedre end din, jeg er jo der, der er, smuk. Der er en af os, der har et vækstpotentiale, out the yin-yangs, og det er ikke mig. Ja. Og så er der en anden, der er lidt endrogyn i det. Ja. Og, øh, kan I jeg... huske, den gang man ikke har set Dr. Dre i lang tid, og så kommer han tilbage, <laughs> og så var han bare mega pumped, og man har bare tænkt, hey, where the fat guy go? Det ja. er det, der skete med Martin Hørgaard. Ja, præcis. Jeg kan, næsten, jeg kan ikke være i nogen af mine t-shirts. Du kan ikke være i dine blazer længere. Mm -mm. Nej, alle mine cardigans. Ja. Er... Du, har en, øh, du har lavet en profil på Trendsails, der hedder Buff Guy. <laughs> buff buff Guy sale. Sail Out. Buff Guy Slippens Sail Out. Det er fordi, sail Buff out. Guy han sejler ud nu. Yeah. Nå. Ja, men øh, du har jamen, været med at træne inden vi altså, om... jeg var op og træne klokken 8, mand. Klokken 8. Ja, det er Der sygt. Er, hvordan kan du overhovedet? Altså fordi så har du jo været op og jamen, spist jeg un... morgenmad og alt muligt. Ja, jamen, jeg vågnede ret tidligt. Nej, jeg spiste ikke morgenmad. Jeg gik bare over og så drak jeg sådan en stor protein shake, like a pimp så, du ved. Du drak en stor protein shake, ja, og så gik jeg op og træne. Skal man ikke gøre det bagefter? Jo, jo, men jeg havde ikke noget i maven. Nej. Så må jeg ikke, træne på, sådan, så jeg, jeg ikke lave, så jeg en pumpa shake til. Jeg skal til... vel jeg skal vel træne på proteiner på en eller anden måde, tænker jeg. Ja, yeah. jeg har hørt, at man skal, øh, man skal træne, og så skal man inden for en halv time have en masse proteiner, fordi yeah. så bygger det muskler. Yeah, ja, det er det. Det. og det er det, det, det, jeg er dårlig til. Jeg tager over og træne og så går jeg ned og spiser ja, en sneaker. Nu kommer det også til at lyde som om, at, jeg, at vi træ, altså, jeg, nu vil jeg ikke sidde her og sælge det træner, om Jeg træner ikke særlig meget. Jeg træner bare sådan for ikke at gå i forfald for meget. Hvis det går øh, hele af så er det nede to gange om ugen, og så er vi der i en time. Ja, men jeg vil gerne være der tre gange om ugen. det var jeg også inden jeg tog på ferie, så det har de lige været lidt hårdt at komme i gang i efter. man kom ja. Jeg har været der to gange inden for de sidste tre dage. Ja, jeg kan begynder at gøre sådan her med min patmuskel. Og kan du gøre det nu? Ja, ja nu, det hæn, nu hænger min... de ikke bare længere, men det Ej. er ikke så meget vel, jeg kan Ej. bare, jeg kan bare bevæge dem. Jeg vil... <laughs> Før var der ingen muskler Det <laughs> Før var der aldrig jeg, jeg, vil bare gerne have mine arme til at Jeg synes mine arme ja. er blevet for tynde. Men du har smukke arme. Om... Ja, men de er blevet bedre nu, efter jeg har trænet lidt, men de skal mm. blive endnu flottere. Ja. Jamen, jeg gider heller ikke, jeg gider ikke. Du har også tatuering, at og du er nødt til lige at være lidt rough. Nej, fordi det er jo det. Så hvis jeg, det er jo det der problemer, hvis jeg begynder at træne nu, så bliver min tatuering strukket helt ud. Nå, så får jeg nogle, du skal jo heller ikke blive kæmpe stor. Du skal jo bare. Nej, men det gider jeg heller det jo heller ikke, Thomas. du. Jeg Hvad træner sige. du når du træner? Træner du arme sådan noget? Jamen jeg er der ned. går ned sammen med Andreas der bare tænder på suge, ja. Og så har han sådan, så kører vi sådan en masse ting igennem. Det er, sådan, det er en meget fed måde, fed måde at gøre det på, fordi okay. så tager vi så tager vi bare én ting. Ja. måske 15 gange ja. og så videre til den næste. Så det er ikke sådan noget med at man ligger en halv time og skal okay. gøre det samme. Okay. Som fanden også storm. jamen så på den måde er det faktisk Det jeg er faktisk meget fedt jo, at det sådan lige lidt veksler lidt hele tiden, hvad man Jeg laver. kører jo, jo ryg, skulderdag, så kører jeg brystdag, og så kører jeg arme dag, og så alle dage tager jeg også mave. Dedicated. Ja, hvordan ser maven ud? Prøv lige at vise. Maven den ligner fuldstændig sig selv. Nej, nej. Der er der er potentiale <tryk> ind under det der. Ja, det er det der er problemet Det er at der, der er potentiale indenunder. jeg kan her, også godt spille her, og så kan man slå så ja, ja. Er det okay, men jeg har bare sådan en pude af jamen fedt. Ja, der og... ligger lige sådan en lille pude udenpå, ikke? Ja. Men nu prøver jeg at se om jeg kan skære ned på sukkeret for at få skåret den der pude væk. Ja, det er en god idé, men kan man det i virkeligheden, fordi du skal prøve. Jeg siger det jo også hver dag til mig selv, og så bliver det ja, ja. så bliver klokken tre om eftermiddagen, og så får jeg skulle lige lyst til jamen, en det er med min kæreste i gang med det her, er sådan ret god til at okay. skære ned på sukkeret lige nu. Så jeg tænker så prøver jeg at føle trop. Jamen det er en god idé. Ja. Ingen? Det er sgu meget god idé. Ja, det synes jeg sgu også. Øhm, men øh, ja, jeg gider jo ikke rigtig træne. Nej. Men jeg er begyndt sådan at synes, det er okay nu. Nu synes jeg faktisk, det er okay. Jeg, kan godt ja. sådan, jeg synes ikke, det er så en nedtur længere. Men det er også fordi, den første måned, hvor man bare ikke kan løfte noget, hvor man bare løfter mindre mm. end alle andre, er bare en nedtur. Men ja. nu, er sådan, nu, nu kan jeg godt sætte lidt vægt på, så nu, nu ser jeg knap så splicet ud, når jeg står og løfter ting. Men jeg har også godt begyndt at kunne lide det, fordi jeg er arbejdsløs lige nu, så jeg laver ikke rigtig noget. Nej. Så det er sådan det eneste, der er sådan er lige... For ja. mig til at føle en gang imellem, at jeg rent faktisk kan lave noget fornuftigt Jamen det er en god følelse at udmætte sig selv Ja, for fysisk. fysisk Det er virkelig gode. Jeg skal ud og cykle 132 km om to uge Ja, det talte du om for ikke så længe siden ja, Og er... du, ved du ved du hvornår det er nu? Ja, det er den 6. eller sådan noget Det er <laughs> øh, På søndag næste uge er der en uge til eller sådan noget Ellers... Du er virkelig afslappet i forhold til, hvor langt ja. er, du skal cykle 132 km Kan man ikke godt cykle det? Jeg skal jo ikke cykle fra nogen Jeg skal bare cykle det Jo, jo, men tager det alligevel ikke lige en 5-6 timer det. Jeg tror jeg da i hvert fald, det så. Det er um, da ret lang tid at sidde på en sadel Det jeg. er det, det er det jeg ved sgu ikke. Det kan også godt være, at jeg har skudt helt over målet Jeg synes bare, jeg er i ret god form til at cykle ja. Altså, jeg kan cykle ret meget og ret hurtigt Men synes altid, folk cykler langsomt der helvede til Ja, det, ja, men det, det tænkte jeg på den anden dag Der burde virkelig være sådan en form for uh, køreprøve Når du kører en Christiania-cykel ja. Så skal du kunne bevise, at du ikke har splejset ben Eller en tyk, tyk mor ja. Fordi jeg gider simpelthen ikke Jeg gider ikke køre bag ved det lort Ej. Det tager så lang tid, og hvis man så prøver at overhale, så sidder der sådan en barn og får til slinger, så man bliver ja. skubbet på vejen. Hader... Det er livsfarligt. Jeg siger det bare. Jeg hader cykler, der kan være mere end én person på, fordi det er altid et kaos i trafikken. Det er meget sjovt på en eng, men det er et kaos i trafikken. Det er meget sjovt på en eng. Ja. Øhm... Og som om det ikke er slemt nok, ja. så har vi også fået høfeber. Så når vi to vi er ja. ude at cykle, så får vi bare slamet ting i næsen. har er også høfeber? Ja. Men jeg har det ikke så slemt. Mit, det varierer meget. Jeg har græs, pollen og støvallergi. Jeg har græs og birk, og så ja. har jeg en masse frugt også. Og sådan nogle år, der kan jeg kraften nærmest ikke være udenfor. Sådan var det der jo mindre. Og så mm. andre år, der er det sådan en uge eller to, og så er det væk igen. Ja. Øhm, men det plejer først at komme senere på sæsonen. Mit, Mit. det kommer også sådan i, i bølger, synes jeg. Så er der lige Sådan en dag som i dag, er det åbenbart slemt. Ja. Men der har jeg, jeg har ikke rigtig været ude. Nej, du har helt ikke da jeg kom. Ja, øh. ja. Det, det har lagt sig lidt, men det, men det er også sjovt, at der er så, meget, men der er så mange forskellige øh, råd. Ja. Fordi da jeg havde min gamle læge næste ved der var det, der var det var et, for, for et par år siden, der var det meget populært, det der med den der binære man lige kunne få ja. et par gange om året. Selvom nogen sagde, at det var farligt, hvis man fik for meget af det, så var, ja. så var der også nogle læger, der bare var sådan lidt Nå, ja, Men altså, hvis man gør det på gange om året og så ikke gør det, ja. altså fast resten af livet eller sådan noget. Altså, så er det betyder okay. det ikke noget, men den nye læge, jeg prøvede at ringe til, der var sikre det kan man ikke, det er farligt. Ja. Du må få en pillekur, ja. og det har jeg bare prøvet så mange gange, at jeg bliver så sløv af den der pillekur, og ja. det er bare ikke fedt, hvis man er sådan lidt sløver depriv forvejen, når man så. Nej, men bliver fandme lidt tung af det der. Så, så kan man vælge, vil du at være diplomeret med i hele ansigtet, eller vil du være at være diplomeret og lyst til at sove hele tiden. Ja. Det er, er så altså hårdt. Ja, det er altså ikke nemt for mig til nogle over <laughs> det, er altså det er Jeg har, har vænnet at kigge om man kan kurere allergi, og det er åbenbart stadig sådan noget man forsker på, fordi der er mm. ikke er svar. Der er ikke nogen, der sådan har kureret det helt endnu. Ej. Der er nogen former for allergi, du kan kurere, og nogen mener også, at det er en følelsesmæssig ting. Ja. Så der er en, det er sådan en, en oplevelse, du en gang har haft, der gør, at du reagerer på tingene, og så kan du begynde at krydse og reagere på andre ting. Jeg følelsesmæssig ting? meget med, at det er en Hvis oplevelse, er du har haft en gang med det. Voldtaget et birketræ? Jamen eller sådan, du ved. Der, der er et eller andet, så det er sådan lidt svært at finde ud af, hvad gør man ved det Jeg vil bare gerne slippe af med min allergi, så jeg kan få fucking kæledyr. Nå ja. Jeg, men Jamen det er faktisk sjovt for jeg tror ikke jeg tror ikke jeg er så allergisk over for dyr, jeg, fordi der har vi altid haft Men Det har vi også, der var jeg ikke allergisk over for det, så flyttede Nå. jeg hjemmefra, så gik der to år eller sådan, og sådan så allergisk over for katte, ja. helt vildt. Katte kan jeg øh, godt skåne på, det er faktisk bare Jeg har en det ven der har dem. mange katte, og når jeg og hvis... er hjemme hos ham så, ja. så bliver hvis ikke jeg har min allergipiller med så ja. er så gå Ja, fordi der går en halv time eller sådan noget så man bare fucked. Ja. Um, og jeg kunne så godt tænke, vi må ikke have hunden der hvor jeg nu, jeg kunne virkelig godt tænke mig en lille kat. Ja. Bare sådan en lille hygger. Jeg vil gerne have en hund en dag. Jeg synes, det virkelig... vil jeg... jeg. vil også hellere have en hund, men du ved. Jamen, jeg synes katte, det er sådan sådan russisk roulette med, om du får sådan en arrogant møgsvin eller en sød Ej, kat. Det er et spørgsmål om hvordan du behandler din kat og hvordan altså, du er ved katte. Hvis man har katte i lejlighed, er de så ikke altid bare understimulerede og flyver rundt og skider i møblerne? Altså, min ven Kasper har to katte sammen med hans kæreste Amanda, og de er så søde. Okay. Og de er så kælende. Ja. De kommer bare sådan hen til dig og kigger på dig og stiller sig sådan op i dit ben, og hvis du så gør sådan her og sætter dig tilbage, mm. så hopper den op og så lægger den sig sådan og putter sig i dit skød. Nå, det er jo meget. Det er, jo meget det er vildt sygt, kan man sige. Ja, hørder man skal hvis man vil kurere. Jeg har hørt at det skulle virke at drikke birkesaft. Jamen det ved jeg, bare ikke om jeg har lyst til, når jeg er allergisk over for birketræer. Jeg er Nå, også allergisk over for æbler, hvis jeg drikker noget der er lavet af ja. friske æbler, så går jeg jo ned. Jamen det var det vi fandt ud af for mange episoder siden at jeg også var. Ja. Jeg kan ikke spise æbler op her, og pære, ja. og jeg sad, min kæreste sad og læste noget på den anden dag. Og der så hun sådan en liste over hvis du er allergisk over for birk. Ja så kan det også godt ja. være altså, dem. De der... Det var bare, det var bare bandet, altså, alt frugt og De der krydsallergier, der er så nødtur. De er så fucking nødtur. Men jeg har altså hørt, at hvis man øh, lige får sådan noget frisktabt birkesaft, man går bare ud og har et rør ind, man skal nok lige have lov af dem, der er træet. Ja. Men så kan man tappe saft fra birketræet, og så drikke det, og så skulle det kurere det. Det er der nogen, der siger. Øh, så hmm. det kunne da være, det var værd at prøve. Hvertfald lige google lidt omkring det, ikke? Men der er også, man, man kunne også, altså jeg læste også et eller andet sted, at hvor fanden var det henne, de skulle plante træer i Københavns Kommune, hvor de havde besluttet sig for at plante nogle andre træer? Fordi at det var egentlig ret få sorter, der var meget allergifremkaldende. Så man kan ja, og kan plante... er bare lort. Ja, så hvis man valgte nogle andre træer i stedet for bare at have birketræer alle steder, så ville det ikke være så stort et problem med ja. allergi. Det kan man jo lige tænke over, hvis man er gartner. det er vist også noget med, at Danmarks største birkeskov ligger i, uden for København. Fedt. Og, en, og eneste. Var der nogen, der fortalte mig det, inden jeg flyttede til København? Jamen, jeg vidste det heller ikke. Nej. Jeg havde det... aldrig prøvet at have birkeallergi før, fordi der, hvor jeg boede før, var der ikke noget birketræer i nogen, nogen steder overhovedet nærmest. Man kan så hørte jeg havde høre, kun det er... oplæste græs. Ja. Og så kommer man til København, og så dør man bare af allergi. Ja, Jeg synes altså, det her det er alle andres ansvar end mit, synes jeg. Ja, det vil jeg også sige. <laughs> det kan ikke være rigtigt, at jeg på den måde skal tage ansvar for mit eget liv. Nej. Øh, det, det, bringer det, faktisk, faktisk... det bringer os ja, det... faktisk til, til dagens emne. Skal vi lige. Øh... Ja. Altså, jeg synes jo allerede det er ødelagt nu Når du siger skal vi lige Fordi ja. så skal du ikke gøre det Nej. Fordi at så har du præsenteret det Så lad os lige starte videre om Birk okay. Birk er jo et træ øh, Og træer har rødder og bark ja. øhm, og, og blade Ja og træer bliver øh, Vokser sig store Og bliver voksne. Enter Enter Hvad hedder det ikke det? Er enter en, en ældre? En ældre? Du for at i voksensnakken. Nå! <laughs> <laughs> oh. Ja, men man skal betragte den her podcast som sådan en legeplads, hvor vi øver os. Ikke mere! Undskyld. Du lytter til det dystre Sådan. Ja. Men nok om træer, ældre, birk og saft. Ja. Nu skal vi tale om noget med meget mere saft og kraft. Tak, Elias. Nu spiller det. Nu er ja. det men Nu er det godt. Vi skal nemlig tale om i dag, det der med at blive voksen. Hvad men er det, det for noget? Og, og, og bliver man nogensinde det? Jeg kan huske, dengang jeg var yngre, der tænkte jeg ikke så meget over det. Det var fordi, Nej. at alle voksne sagde altid, du ved, at jeg ved, at jeg, har, som om jeg er 25 indeni. Du, ja, ja. Jeg, altid, jeg vil altid bare være en lille pige indeni. i sådan noget fucking lort det sagde din far altid. Jeg sagde min far altid, jeg sagde altid, du, var du er ikke en lille pige. Du er en pige, man! Ja. Ja, men man, man havde jo også Så altså, løb han ned på sit soveværelse Men det var jo øh, Da man var lille Altså der var det der med at blive voksen Det var jo bare noget man blev jo. Det var sådan en ting Ja, det skete vel automatisk Altså ligesom Jeg kan da huske Da, da jeg var barn Der tænkte jeg Jamen alle drenge får jo skæg Når de bliver voksne yeah. Man er jo en voksen mand Når man har skæg Ja, yeah, man så voksen men da, ud Men jeg kender jo masser af mennesker Nu, som er ældre end mig Som yeah. ikke har et eneste hår i ansigtet Ja yeah. Og de er meget mere voksne end mig Som yeah. jo nærmest ikke kan kigge ud gennem buskassen. <laughs> Kæm på skærset. Kæm på skærset. Ja, det, kan, det kan jeg godt. Jeg har mere sådan en veltrimmede liguster. <laughs> ja, det har du. Ja. Øhm, jamen jeg tror bare, jeg har bare begyndt at tænke over det. Jeg har begyndt at prøve sådan at skrive materiale om det der med at blive voksen. Og det er ja. fordi, at øh, jeg tror, at livet skræmmer mig lidt fra et et, et barns eller et ungt menneskes synspunkt. Mm -hmm. Så jeg kunne godt tænke mig at blive mere voksen, fordi for mig at se, der er en voksen en person, som ligesom ser livet i øjnene, og så handler fornuftigt. Ja. Det handler ikke så meget om, hvordan du ser på dig selv. Nej, eller hvor om, gammel du er. Nej, det handler mere om, sådan, kan du finde ud af at bruge dit liv til noget? Og det synes ja. jeg ikke nødvendigvis, jeg er skidig god til lige nu. Nej, det synes jeg heller ikke jeg er. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at blive. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at blive bedre til, uden at min mulighed er blive... Du ved, jeg gør det i dag, jeg gør det ikke i morgen. Og... Ja. Og i stedet for at tænke, ej, øh, hvad nu hvis det går galt, eller sådan noget. Fucking gør det, mand. Gør det nu. Mm. Altså, kom nu ud af den dør. Det kunne jeg godt tænke mig. Men jeg ved ikke, hvordan man gør det. Det ville bare et spørgsmål om, at man prøver at begynde at gøre det. Og så i lang tid har man det dårligt med det. Og så vender man sig til, Nå, men det kan jeg godt. Ja, men det er også lidt sjovt. Det er mere voksen. Fordi specielt i Danmark, synes jeg, når man er barn, så bliver man meget pakket ind sådan i vat. på en eller anden måde. Du har jo, når du går ud af skolen, har du jo ingen idé om, hvad ja, der Jeg ved godt, er. der er mange, der selvfølgelig, så er, der nogen, der er mere fattige end andre, sådan noget, men sådan den gennemsnitlige. Det gennemsnitlige barn i Danmark har det jo meget godt jo. Ja, ja. Ja, ja. Og så har man sådan et skolesystem, hvor man bare, nøj, så går du ni år her, og ja. så, kan du, så går du tre år her, og så står du lige pludselig og er 19 år gammel, og, du ved og har ikke taget en beslutning selv i dit liv. Nej, fordi og hvis du... Du ikke, hvis du ikke på en eller anden måde har kunne finde en, en uddannelse, hvor du tænkte, det er jo det, jeg skal, mm -hmm. du ved, så du kunne blive i systemet. Hvis du bare står der med penge i postkassen som 19 år, og jeg kigger på verden og tænker, jeg ved ikke, hvad det er for et sted, jeg ved ikke, hvad man kan. Jeg ved Nej. bare, at jeg synes virkelig, det var nødt nedtur at gå i skole, fordi at, ja. sådan en som mig bare gik på en virkelig kedelig skole, så det var bare mega kedeligt at gå i skole. Men altså, selv hvis man ret tidligt har vidst, hvad det var, man ville, så, så har man jo stadigvæk ikke helt... Nej, men så så man, det er du, stadig ikke helt jo. Men så kan du blive i systemet. Jeg tror, ja. at grunden til, at det, det sker mere, sådan, at man tænker mere over det for sådan nogen som os, det er fordi, vi er jo ikke en del af, det lyder forkert at sige, systemet, men det der er system, som alt er pakket ind i, hvor du ja. tager en uddannelse, så får du et job, og så kan du blive forfremmet. Ja, ja. og så når du har gjort det, kan du komme over på det her job, hvor vi to vi sidder bare og kigger ud i luften og tænker, hvad skal der ske i dag? Ja. Og hvis du ikke finder på noget, så er der ikke nogen ramme, som siger til dig, Hov, du kom ikke, du må ikke pjekke. Du har for meget fravær. du skal Nej. aflevere den der. Det er bare, hvad så Martin? Hvad skal skrive i dag? Ja, vi har ikke sådan en fagbevægelse eller noget. Eller altså vi har, vi, man er bare helt alene. Ja, og det tror jeg betyder, at du er nødt til at blive mere voksen end de fleste, for du er nødt til selv at tage ansvar over for alt, mm. der sker i dit liv. Ja. Og det er nok det, jeg er ved at indse, at jeg skal nu, og det synes jeg er sådan lidt skræmmende. Ja, det, men det synes jeg også. Der er slet ikke nogen hjælper hende. Der er slet ikke nogen, der har prøvet det før, som siger, hvis du gør det her, så er det en god idé. Brug tre år på det, det er fornuftigt. Det er det slet ikke noget. Jeg gang. kan mærke ham der, den der barnlige selvmedledenhedsfyr, han er stadigvæk fylder meget sådan, jamen så har jeg sådan en opvask. Er det ikke synd for mig? Hvordan kan det være rigtigt at man skal tage sin opvasker? Det er jo bare fordi jamen det har mine forældre jo gjort jamen, Det er alle sådan nogle lavpraktiske ting ja. Som jeg går rundt nogle gange i dagligdagen Og bliver sådan lidt øh over Jeg er også øget over opvasken Det er mere fordi jeg ikke har plads til en opvaskemaskine Jeg bliver irriteret over mig selv nogle gange når jeg er sådan øh, Så skal jeg også huske at ned og handle Ja ligesom alle andre mennesker <laughs> Det er også lidt voldsomt at du har ja. sådan. Jeg kan ja, også ikke synes kun... det er nederen at tage ned og handle Men altså Jeg, yeah. jeg, jeg, jeg gør det Ja, ja, jo, jo, men selvfølgelig. Nå, men det er heller ikke så meget det. Det er da meget fedt at bare gå ud og jagte et eller andet. Ja. Jo, jo, ja. År, er du sindssygt. Og det er til gengæld voksen, jo. Det er jo mega voksen, at gå ud og skyde sin egen mad. Bare stoppe i solnedgang, tage sin ræffel, og så... Hvad vil du have i dag, Martin? Jeg vil gerne have scrambled eggs, så gerne. Så går han bare ud og skyder nogle høns. Raider han bare et hønshus. Det er for sindssygt, jo. Det er ret voksen. Ja. Hvordan, hvis nu du skulle prøve at se på dig selv, mm. øh, som du er nu, ja. og så forestille dig, du tager den, du er nu, og så øh, går der ti år. Hvordan kunne du så godt tænke dig at være på det tidspunkt som voksen? Hvad skulle sådan være din... Hvem er den, Martin? Jeg kunne godt tænke mig at være mere selvsikker. Ja. Og være mere sådan en i mig selv. Men det er altså, også så, så... det der med, at du ved at tro på det og gøre ja. det, i stedet for at stille spørgsmålstegn ved sig selv. Og tænke, Men så tænker det, måske... jeg også, så har man fået så mange altså, tæsk sådan, igennem de ti år, at man sådan ligesom begynder at tænke, det er sgu ikke så slemt. Det gør ikke noget, at det er lige, der er lige er nedtur nu, og... Det går godt igen og sådan noget Jeg vil da gerne Jeg, vil da gerne, jeg håber da stadigvæk jeg laver noget stand-up Jeg kunne godt tænke mig at lave det her ja. Altså det kan jeg ret godt lide ja. Og så bare have noget mere ro omkring det og være, ja. være, Altså det er ikke fordi jeg ikke er glad for det Men bare hvile lidt mere i det ja. Så jeg kunne tillade mig ja, jeg, selv Jeg tror det der med du ved Om 10 år har man fået så mange tæv At man har det nemmere med det Og mm. man har mere selvtillid Det tror jeg kan være rigtigt Men jeg tror ikke nødvendigvis det er den rigtige måde at gøre det på Jeg tror heller ikke nødvendigvis det virker Øhm, fordi jeg, jeg tror det der med At man skal tro mere på sig selv Det er en, et spørgsmål om at prøve at ændre sin indstilling det handler ikke, for, Fordi for mig handler det ikke om Hvad der foregår omkring mig Det kan have været en rigtig god aften Og det kan have gået godt Men hvis ja. der var den der ene ting der gik galt Kan jeg definere mig selv ud fra den fuldstændigt ja. øhm, Så jeg tror det der med at blive voksen Handler på en eller anden måde Også om at ture og sige At man synes man er dygtig Og at det ja. gik godt Og hvis der er så nogen der kommer og siger Nej det gjorde det ikke Så må man tænke Så har vi forskellige meninger ja. I stedet for hele tiden, du ved at gå og undersægge sig selv. Ja, Jamen det, det kan jeg godt genkende. Fordi det har jeg en tendens til for jeg tiden. Jeg altså jeg investerer alle mine følelser i ting hele tiden. Så hvis... <løb> når men altså hvis noget, som egentlig ikke er så vigtigt... Hvis det, hvis det er total gossip shopping girl. Ja, præcis. <løb> ja. <løb> jamen hvis jeg ser på støvler, jeg ikke råd til, så begynder jeg bare at tude. Ja. Nej, men det er mere, hvis nu det går dårligt på en åben mic. Ja. Så i stedet for bare at tænke, jamen det må det godt, det er en åben mic. Ja. Så kan jeg godt have det sådan helt... Jeg kan ikke finde ud af det her længere ja, ja. Og så går jeg helt ja, ja, ned ja, ja, ja, ja. Helt I stedet for det bare at tage det roligt Lige trække vejret og sige Nå ja Så går jeg da lige hjem og gør det bedre til næste gang om ja, det øh, jamen, eller bare tænk, Det kan også være at det bare var i aften Det er ikke sikkert ja. materialet er dårligt Det kan være at jeg ikke har lært at levere det endnu At jeg ikke lige har fundet ind til det helt sjove Du ved mm. Det betyder virkelig meget for mig Hvordan jeg siger tingene ja. Jeg kan stå med noget som jeg Altså ved virker Og så hvis jeg får det leveret forkert en aften Så er det bare Ja ja så, så fuck det ja, så, så virker det jo bare overhovedet ikke. Um, men, jeg, ja, men, til, men til dit spørgsmål med om 10 år, altså jeg vil gerne være mere, Men det er også et spørgsmål om, hvordan man ligesom... Det er jo en samfundsmæssig ting også, det der med, hvordan man er, når man er voksen, synes jeg. Altså så er der nogen, der synes, at man skal have en bil og hus og børn og sådan noget. Jeg synes, man skal se helt bort fra den klassiske med, øh, hvad har du af ting, hvor langt er du mm. i forhold til andre... Øh, er du barnlig på nogen måde, og alt sådan noget. Det synes jeg slet ikke, man skal tænke på. Jeg synes, det der med at være voksen, det er at få noget ud af sit liv. Ja. Fordi det der med at blive voksen og gøre voksne ting, det er jo, det er jo, det er jo et, et billede fra en anden persons synsvinkel. Ja. Jeg synes, det er voksent at have en bil, to børn og en velfunger, sund, velfungerende økonomi og et hus på en lille vej. Mm. Og så har jeg et, et job, og det er fint, og vi tager ud og rejser to gange om året. Alt skønt. Det er voksent. Mm. Men det er det også. Men det er jo også voksent at gøre noget helt andet Ja, men det er fordi, vi... der er jo nemlig også altså, Hvis man lige tænker over det, der er jo også voksne mennesker I andre kulturer, sådan nogle regnskovsindianere en helt anden kultur ja, ja. Det er jo også voksne mennesker, men de har jo ikke bil Og nej, nej, nej, nej, charterrejser og sådan noget nej, nej, nej. De har ikke engang deres eget hus allesammen et, numære... et eller andet sted med det der med at være voksen Det må vel også være noget med, at man ligesom tager ansvar Og sætter ja. andre foran sig selv nogle gange og sådan Præcis noget. det der med at tage ansvar Fordi når man hører om børn, du ved, så tog han ansvar eller sådan noget. Du ved, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg har hørt børn i min opvækst, blev rost for, at det var voksen gjort. Det, ja. var, meget, det ja. var rigtig flot gjort, det der. Mm. Sådan, hvor man enten tilgiver eller sådan noget. Ja. Æ, så for mig er det meget mere en følelsesmæssig ting, om du er voksen, end det er sådan, øh, hvad man har opnået. Ja, for jeg tror ikke, man kan sige, at nu jeg er jeg voksen på alle punkter. Man nej, nej, nej, er altid mere nej, nej, nej, voksen på nogle punkter end andre punkter. Præcis, men jeg tror bare det der med at blive voksen, det er, jeg, jeg tror for mig, vil jeg klassificere folk som værende voksne, hvis du ved, de handler ansvarligt. Mm. Og de har, de, har, de har, du ved, empati og sådan noget. De er det er et ordentligt menneske, men som samtidig tager ansvar for sit liv og bruger det til noget. Ja. Jeg tror, det der med at bruge sin tid Uden at gøre skade på andre. Ja. Det der med at være et omsorgsfuldt individ, som har et billede på verden af, at det er ikke kun mig, der eksisterer i verden. Det er ikke ja. mig først. Ja. Andre mennesker er lige så vigtige. Og så, øh, at man... Øh, ja, at man, at, man, at man ligesom ser tingene i øjnene. Man bliver ikke, man bliver ikke bange hele tiden for ting, men man Nej. tænker... Det kan jeg godt. Mm. Det tror jeg er voksen. Det der med at stole på sig selv. Ja. Men det er det, der er så vildt, fordi... Jeg tænker jo på mine forældre som voksne. Ja. Og det har jeg jo altid gjort, fordi jeg er deres barn, kan ja. man sige. Men jeg kan jo godt se, nu hvor jeg selv bliver ældre, så må der jo også have været nogle ting i deres liv, sådan da de fik børn og sådan noget, som de slet ikke har været altså bevidst om på det tidspunkt. Men så, ja, så har de bare klaret det fint alligevel. Og ja, det synes øhm, jeg, der er lidt skræmmende nogle gange. Øhm, det, øhm, det der øhm, med at finde ud af, at nogle gange så skal man bare... Så skal man bare gøre noget og håbe ja. på, at det går. Og hvis det så ikke gør, så kan folk komme og pege fingre og sige, det var du ikke voksen nok til. Ja. Og hvis det går godt, så var man voksen nok til det. Og man ved det ikke rigtigt, før, når ligesom, ja. man står i det. Jeg er 27 nu, ikke? og jeg kan det sagtens huske fra gang jeg var 7 år gammel. Der var jeg, hvad hedder det, det er 20 år siden. Der var min mor 35. Ja. Det er jo ikke særlig langt fra det, jeg er nu. Nej. Det var bare ret vildt at tænke på. Der havde hun bare to børn og... Ja. Du ved sådan en enorm masse ansvar, hun, hun skulle leve op til et liv der skulle fungere fordi hun havde nu har hun fået de her to børn. Mm. Det er bare ret vildt at tænke på, at det altså hun havde min alder. Ah, ja. det, ikke? Plus minus. Nå, men, da jeg så blev født. Oh, ja, ja. Og det var jo. nummer to. Ja. Det er bare meget vildt synes jeg. Ja. At, at ja. Men det er jo så også igen der hvor man er. Altså, så, er der, så har hun måske været mere voksen end altså da hun var 27 end du føler du er nu. Jamen, jeg tror egentlig, det har givet mig sådan lidt en tro på, at man godt kan, fordi det der med, jeg tror ikke det der med at få et barn, der er sikkert nogen der var sådan en eller anden, det kan vi sagtens. Og så kan ja, ja. Det. Men jeg tror rent faktisk det er noget man vender sig til når man gør det. Ligesom med alt mm -hmm. andet i livet. du kan jo ikke forberede dig, du kan jo ikke blive god til noget uden at gøre det. Nej. Du kan jo ikke tænke dig til at blive en god komiker. Nej, nej, nej. nej. Du har heller ikke tænkt dig til. At det kan man godt føle man kan nogle gange, men det, yeah. men det virker bare ikke. Nej, nej, og du kan ikke forberede dig på virkeligheden. Nej. Den vil altid ændre sig. Øhm, og det er jo det samme med det der med, så får man det fucking barn, så man bare stoler på at man godt kan. Mm. Og når man så står i det og har gjort det, så tænker man, hvorfor var jeg egentlig så bange for det? Sådan har jeg det i hvert fald Ja, tit. eller hvorfor gjorde det dog? <laughs> ja. Hvorfor trækker jeg mig selv igennem det her lort? Ja. Jamen det er sjovt, det der med børn, fordi det der er der nok nogen, der vil mene, at hvis man har fået et barn, så er man voksen lige pludselig. Ja. Men det ved jeg sgu ikke. Altså. Jeg synes, at der er mange forældre, der overhovedet ikke skulle have haft børn. Når man ser, der er rigtig mange forældre, der overhovedet ikke skulle have haft børn. Men alle, alle, jeg synes, alle forældre, der fodrer med McDonald's-mad og pis og lort de, de, de er jo ikke det kom til alle og de skulle et eller andet komme til sådan var det ikke, men jeg, sådan, jeg kan ikke lade være med at se det og så tænke, hvorfor gør du det? Mm. det forstår jeg ikke, hvorfor du gør ja. og sådan, du ved, lærer dem at drikke cola lær dem, hvad cola er fuck det mand, mit barn skal da ikke have cola før han selv kan gå hen og åbne en cola Nej. Altså, hvis han har lyst til en cola på et tidspunkt, så forklarer jeg ham, hvad en cola er Jamen. Og så siger jeg, at far har drukket mange af dem. Men, men det er ikke en god idé, så Nej. du må gerne drikke dem, men lad være med at gøre det til en ting. Det ville jeg da ønske, der yndeste, var nogen, der havde gjort for mig. Det der med ja. at bare fucking holde mig væk fra alt det der lort, fordi det smager ikke bedre end rigtig mad. Det er bare nemmere, og nu er man vant til det. Ja, ja. Ja, og det er bare sådan fødder ja. siden af det. Der er jo også mange andre ting. For, men, altså, jeg har da for eksempel, sådan noget med at spille computer, det var en meget stor ting Da jeg var barn, sådan ja. en diskussion hele tiden Om børn blev syge i hovedet af det ja. Og jeg spillede rigtig meget computer Og det jeg er jo jeg ikke jeg blevet mig. syg i hovedet Men bare for at sige, mine forældre var nogle af De var de, var de flinke forældre Som ikke satte begrænsninger for mig ja, det gjorde Fordi de ikke. så stolede på at jeg godt kunne styre det Og det kunne jeg så ikke helt Men det, men, Ej, men, men, så men så jeg, tænk, jeg tænker da I retrospekt, at når jeg får børn Hvis jeg får børn ja. hvis, hvis jeg skal have børn dag så, jeg nok, så vil jeg da tænke lidt mere over, fordi jeg selv har brugt så meget tid foran computeren, på lige måske og sørge for, at de også lige får nogle andre input. Ja, jeg vil også... Jeg fordi jeg har... det fik jeg, fordi jeg havde skole og arbejde, og sådan nogle ting. Ja. Det, altså, det er jeg da glad for nu. Jeg har også tænkt sådan noget med, at hvis jeg får børn på et tidspunkt, og de gør nogle af de ting, jeg gør, for eksempel spillet for meget computer, eller til for meget fjernsyn, så tror jeg, jeg vil gøre mere for at få dem ud af det, ja. end, øh, end mine forældre gjorde ved mig. Og det er udelukkende, fordi jeg vil i retrospekt nu gerne har gjort noget andet. Ja, men det er også fordi det var lidt noget andet, når vores forældre sagde du du må ikke spille så meget på computeren for firkantede øjne. Det var ligesom de vidste det ikke rigtigt. Nej, nej. Det var jo ikke en del af deres opvækst, så de kan ikke rigtig sætte sig ind i. Men for, for mig, i det, I det, gjorde, var sådan, det var bare skræmmende for dem, men ja. jeg kan godt sætte mig ind i nogle jeg af de ting der er gjort for mig. Det ja. Jeg gør. også det der med at, at uanset <clears throat> hvor meget man sidder og snakker med folk på nettet og sådan noget, der er altså ikke noget der slår at du kommer ud og kigger nogle andre mennesker i øjnene i din menneskelige udvikling. Der er ikke noget der er nej. bedre for dig end at du kommer ud i virkeligheden og forholder dig til den og møder mennesker på din egen alder, og hygger mm. dig med dem. Altså Det er så meget bedre end noget som helst. Det kan, være mega hyggeligt, det kan være mega hyggeligt at sidde og spille lang en hel weekend. Det det ikke, og, og det, og det skal man... være mega hyggeligt at sidde alene foran sin computer og ja, spille og med nogle og det skal man også andre andre have mennesker. lov til. Men det andet skal også styrkes mm. på lige fod, vil jeg mene. Ja. Og jeg bliver ikke sådan en hård far, du ved, sådan så tager det fra dem og sådan noget. Jeg vil bare prøve at påvirke dem ja, ja. positivt, snakke med dem om det. Altså, og, og sådan, du ved, Så vil jeg også være ham faren Nu prøver vi at tage ud og lave noget Nu skal vi prøve at finde noget du kan lave Men det er jo igen også synes... sådan noget Så sidder man her og planlægger Så vil jeg bare være superforældren Og så får man børn der er nogle skiderækker Og så kan man ikke være den der forælder man gerne vil være og sådan. Det kan man kan jo altid sidde det og kloger sig du nu kan. Det tror jeg du kan jeg, men jeg, vil, jamen, det, jeg siger også bare at jeg vil prøve mm. Jeg siger ikke det bliver en succes Jeg kunne bare godt tænke mig hvis min søn Hvis jeg får en søn eller min datter På et tidspunkt sidder for meget indenfor Eller du ved er blevet for statisk og for indelukket ja. Eller bare, også bare fra starten af Bare være ham faren der prøver at sige at Vi skal finde ud af hvad du godt kan lide ja. Du ved ikke hvad du godt kan lide nu Så nu tager vi øh, De næste tre måneder Hver gang du har lyst så tager vi ud og prøver vi et eller andet Så tager man ud og spiller fodbold Så tager man ud og spiller ja. håndbold Så tager man ud og klatre på en væg Og skyder med buge og pil Og man tager ud fiskere, og fisker Og du ved alle mulige ting man kan lave udenfor mm. øhm, Bare for at se er der et eller andet du er god til Er der et eller andet du kan lide Det vil jeg ja. ønske jeg havde brugt mere af min ungdom på og undersøge, hvad jeg er god til Hvad kan jeg lide ja. Fordi jeg sad egentlig bare derhjemme Og lavede ikke det store og Så må man henvende nogle venner og se noget fjernsyn Men det der med, at jeg aldrig har sådan afsøgt Hvad har jeg talent for Nej. Det har jeg nogen nogensinde tjekket ud Men det har du så alligevel, fordi du laver det du laver nu Jamen det er den ene gang Jeg så ja. har fundet ud af, at oh, det var jeg god til Jamen det, det, det er også lidt det samme med mig Det, det tror jeg også altså, Jeg laver det nu, som jeg drømte om at lave Da jeg var 15 ja. Men nu tænker jeg at måske hvis jeg havde lavet nogle andre ting der var 15 så kunne jeg have drømt om noget andet. Ja. Og det ved jeg ikke. Jeg tror ikke jeg fortryder ikke noget. Det er ikke på den måde. Nej, nej. Men det er bare ret spændende at tænke over. Det er spændende at tænke over ting Tænk, hvis nu der var sket de her små andre ting i mit liv. Ja. Så var det her slet ikke sket. Så jeg sidder et andet sted nu. Ja. Det er meget vildt at tænke på den der effekt med at du ved, hver lille ting man gør kan bare potentielt have en gigabetydning. Ja. Og det er også derfor det er så skræmmende at være voksen. Jamen fordi, fordi, der er det er fordi, ikke... at alt er betydningsfuldt ja. hver, Hvert skridt betyder noget, du skal fucking tænke dig Du skal ikke bare gå og sump Nej, jeg kan godt have nogle dage, hvor jeg virkelig gerne vil være barn igen altså, ja. sådan... Det vil alle, mand Jeg kan jo godt lide, at jeg bare kan spise pandekær til morgenmad Hvis det er det, jeg lyst til Det er ja, jo ikke særlig voksen, men det er stadig altså, Det er noget, jeg selv bestemmer nu Jeg synes, det er voksent men... at give sig selv lov til det Så længe det vil være umodent at gøre det hver dag Men det der med en gang imellem Står jeg kræfter ja. mig op og spiser pandekær Ja, mand, du er voksen, du skal ikke spørge mand men det er så er der er bare så mange, været var været så mange andre ting, hvor man nogle gange så får man bare lyst til og givet jeg bare kunne lægge mig hjem på sofaen med en af sandblad og så havde min mor lavet mad til klokken syv og så når jeg har sådan en dag ikke, så går jeg i farhus og så på vej hjem ringer jeg til brugens pizza og så siger han ja. 10 minutter og så går jeg ned og henter en pizza og så lægger jeg mig op i min seng med en stor cola og så ligger jeg og læser tegneserier mm. og så spiser jeg en pizza. Ej, nu du siger det der ikke også det her det hvad sker der Elias vil forklare du er det min mikrofon? Nej jeg har rettet det det er, okay. er noget andet Øhm, nu siger du lige pizza jeg også. Mm. Jeg kan ikke huske, om vi har snakket om det der pizzeria i den her podcast før, men City Food på Østerbrug, ja. som var. Rigtig fint og søde mennesker. Min yndlingspizza -pusha. Ja, og og de det gode, lå rigtig tæt. De er gået konkurs. Ja. Og jeg, jeg vil ikke holde de tog heller ikke noget for pizzaerne, hvilket jeg synes var fedt, men også lidt mærkeligt. Ja, de var, de var ret billigt i forhold til. Jeg lavede, lavede sjovt, at det, det var derfor, du de gik konkurs. Ja, men jeg, jeg, jeg kan ikke joke om det er, men det er for tæt på Det er for tæt på stadigvæk okay. Men det var bare, det var for, det var faktisk for lige at sige at Det er jo også Nu ved jeg godt det er et lidt søgt eksempel Men så hvor, altså det er jo sådan et sted hvor man tænker fuck, det, er også, det er lidt risky at være voksen altså, det yeah. var, Fordi det var tre, fyrer, det var tre unge fyre Der havde gang i en bæks Hvor de, de var pisglade og de var der 11 timer om dagen Og de stod bare og arbejdede hårdt Og der var altid gang i butikken Og så går de konkurs alligevel ja. Og så bliver man sådan lidt Ej jamen hvis, hvis, de, kan, hvis de ikke kan få det til at fungere Ja. Så må der jo virkelig være meget af det i det, livet Hvor man bliver nødt til at indse nogle gange At det, det jeg gerne vil det, det går bare ikke Jeg kunne godt tænke mig en gang imellem At der var mere fokus på dem det gik galt for Ja, øh, og, ja. Det fordi, og, det, og det er ikke fordi vi skal fokusere på det negative Men det er fordi Nå, nej, men... Jeg ved ikke hvordan man skal gøre det Men jeg synes da det er en ærgerlig tendens At det vi kun ser det er vinderen Ja Og så er det vinderen der bliver hyldet Hvad med alle dem der prøvede der var lige så gode mm. Men det er det der Altså Det, det er jo faktisk, jeg har skrevet noget ned her med Altså hvis, hvis det der med at være voksen Det er at tage ansvar og sætte andre før ind selv om, ja. vi så er særlig, om vi så er et særligt voksen samfund globalt set Fordi det er vi jo ikke Nu nævner du lige det der med vinderen Det er jo sådan Jeg har tænkt meget over det der konkurrencesamfund Alt muligt lort og piss og sådan noget her for tiden ja. og jeg ved godt at det bliver meget tungt hurtigt Men jeg synes det er det er interessant Lige præcis det der du siger med at man. Vi skal jo ikke lave en taberparade Nej men. nej, men man kan jo ikke bare Man kan jo ikke Måske, man, man kan jo ikke sige, at en konkurrence det er pisset godt, og så prøv at se ham over, og se vinderen, hvor, hvor stærk han blev af at konkurrere. Ja, ja men prøv at se på ham, der brækkede begge ben og stod tuder. Ja Og Jamen det er det... måske otte gange så mange, som dem, der får noget godt ud af, at vi konkurrerer. Men jeg tænker også bare sådan helt samfundsreelt. Hvad med de der mennesker, som bare har været uheldige? Altså, ja. Vi kunne se altid på sådan nogle succeshistorier, som så man sådan kan sidde og tænke, at ja. det, det hele var det perfekt. Og så hvis du bare en gang engang lige at læse en avis, eller sætte dig ind i et eller andet, så vil du bare se, at der var mm. bare lige 4.000 mennesker, der blev røvpulet der. Men det er lige meget, fordi Beyoncé spiller i Forum, ja, så fuck ja. it. Hver gang der er en, der kan leve af noget fedt, så er der bare lige 4.000 knuste drømme ja, og til det, at det i den anden, og på en anden jeg ved, Man skal ikke hylde dem, men sådan, jeg kunne godt tænke mig, at det kunne fungere på en anden måde. Men mm. det er ikke fordi, jeg føler mig som en taber, men fordi jeg, jeg, jeg kan ikke lide, jeg, jeg, jeg er ved at få svært ved øh, sådan øh, ekstremt populære folk. Ja. Fordi at... Men det er sådan en de, stil... Så, så, du verden hvis, på Deres til udgangspunkt i Beyoncé, som var her i går... Hvis man læser sådan lidt om hendes historie, så hun er super talentfuld selvfølgelig, og hun kan sikkert en masse ting, og er blevet bedre og bedre og sådan noget. Men jeg tror ikke på, at hun nogensinde var blevet til det, Hun var blevet til hvis ikke der var en masse mennesker, der har haft en drøm om at skabe hende. Nej, det og tror jeg heller ikke. Øhm, et alle de mennesker, uden dem var hun jo ikke noget, men det tænker vi ikke over. Mm. Men der er også en masse andre mennesker, som er lige så dygtige som hende, som bare ikke fik tilbuddet. Ja. Og der er en masse mennesker, som for eksempel prøver at blive stand-up-komikere mm -hmm. i, i USA, og så bruger de 10-15-20 år deres liv på det, brænder for det, arbejder hårdt en du nærmest kan nogen steder, for at få det der til at fungere. Og så lykkes det ikke. Mm -hmm. Og så står man bare som 40-årig på et nulpunkt og tænker, hvad fuck gør jeg så, mand? Ja. Det er det der med, at det arbejde, du lægger i noget, det bliver ikke altid belønnet, Nej. og andre gange bliver intet arbejdet, ja. belønnet helt hjernedødt. Ja. Den der forskel der i det, det, det har jeg enormt svært ved at finde ud af, hvor, det, hvor jeg skal finde plads til det i min krop, for det synes jeg ikke er okay. Nej, men det synes jeg ikke. Det og det lyder sådan lidt øh, hypocritagtigt men jeg mener det er ikke hypocrit agtigt. Jeg mener det er sådan helt alvorligt, hvor man sådan, hvis man nu prøver at tænke over om er det rent faktisk en god, altså det er jo en skidegod idé. At, at vi kan have idoler noget at stræbe efter. Ja, men det, det skal bare være de fedt. rigtige idoler jo. Og det er jo en smagssag, kan man sige. men det er ikke engang så meget det, jeg tænker på. Om, at det, jo, men det skal selvfølgelig også være de rigtige, men jeg tænker meget på det der med, hvor er det forfærdeligt, at for at der er, hver gang man, du ser en, der klarede den, så er der 20 mennesker, der har brugt så meget af deres liv på ikke at få det. Ja. Ja, det er svært at forholde sig til. Det, der, jamen, det, der med, det kan godt være, at at, der det kommer, bare, fordi man har været lidt forkælet. Så bare, bare det der med, at du ved, der er nogen, der taber. Ja, Men altså i andre lande Der er det jo, jo sådan noget med jeg ved. Ja ja men, nå, men nu tænker jeg heller ikke på Det bare sådan kun i Danmark nå, nå. Fordi Der, der, der, har vi der er jo mange steder, steder hvor man for... skal være glad Hvis man har et hus Præcis. Det der med at have et arbejde det er en luksus Hvis ja. har du også råd til mad at, men... Man arbejder kun 12 timer Det er ja. jo ja. Pretty jeg måske, Også det der med øhm, Lad os se på det sådan lidt, lidt større Hvis du kigger på vores samfund Er jo lidt et vindersamfund mm. Hvis alle, alle lande i verden Er personer og de personer udgør et samfund, hmm. hvis man ser på det på den måde, så er Danmark jo en af, så er Danmark en af Beyoncé'erne. Vi ja. er et et forholdsvis lille land, men det spiller bare. Det spiller det hjernedødt godt i forhold, til de, andre I forhold til de andre lande. Der spiller det jo for sindssygt. Og, så det, og vi går rundt i tøj, som bliver lavet i Bangladesh, og så er der så dårlige ja. forhold på deres fabrikker, at der dør 500 arbejdere hver gang, der er noget, der brænder, fordi der er ingen nødudgang. Og vi er da pisse ligeglade. Ja. Altså, og det jo, er selvfølgelig. Tjøv. Jo, det er da forfærdeligt, men hvad skal jeg gøre ved det? Og så ja. er der Men det, det der er lidt skægt hvis den, det der med at blive voksen, og skulle leve op til en et voksenideal. ideal. Mm -hmm. Så er du. Nu er du, okay, du er 25, du er færdig med din økonom, økonomuddannelse, du har fået arbejde i et eller andet flot firma, så skal du noget have dig, du skal have det her tøj, du skal se sådan her ud, og du skal helst have de her vaner, og du skal også gerne spise det her. Og, ja. altså, så lige pludselig så skal du adoptere sådan masse ting, som samfundet forventer af dig som egentlig i sidste ende ikke er særlig, altså det er jo ikke særlig voksen jo. Nej nej. Det er jo ikke særlig voksen at se voksen ud for. Men det er jo en total... for, det er for, det, for de andre voksne skyld. Altså, altså det er jo umodet der helvede til at man siger. Hvis du tager det der tøj på, så giver det mere mening. Ja. What? Lige, du, du skal have jakse på arbejde for arbejde her. Hvorfor? Men, men det der bringer faktisk direkte over i en tanke jeg har haft længe, som jeg ikke helt har kunne få knækket nu øh, som materiale det der med at jeg fucking hader mode. Ja. Jeg fucking hader modeller og jeg fucking hader stil, mand. Ja. Nej, hvor er det nedtur. Og den eneste grund til, at jeg hader det, det er fordi, at det skaber et skæld mellem folk. Ja. Uanset om folk vil stå ved det eller ej, hvis der kommer en mand gående i grimt tøj, han ja, ja. har ikke styr på, hvordan man sætter mode sammen, så er han i minus ja. og fra det start af. Men det, men det synes jeg er et ret spændende problem. Fordi nogle gange, ja. så er de klogeste mennesker her i verden, det er dem, der ser allerdummest ud. Men det er fordi, de går ikke op i mode. Det er lige meget, præcis. De ikke være... Men man bliver ikke taget seriøst Nej. i, i, i popkulturen og i... Uh, sådan i, i i mediebilledet, Amen, jeg... hvis ikke du ligner en vinder, hvis ikke du ligner en, der følger alle tidens tendenser, Amen, jeg så fuck dig. Mere, jeg bliver mere og mere en gammel og rasende mand, hver ja. gang jeg går en tur ind i København, og jeg ser de der store billboards for Gina Tricot og H&M. Ja, ja, ja. men bare alle reklamer, hvor der står en eller anden lækker mand med en sixpack og ser sådan helt ja. grrrr ud, eller en eller anden dame, der han stiger... ligner altid, det ligner altid sådan nogle fucking douchebags, ja, og, jamen... og de fleste mennesker... Er bare sådan øh, øh. Ja Men ja. det jeg ikke forstår Hvad det det er Hvorfor fuck skal vi det Ja. Hvorfor, hvorfor er der nogen, der skal leve som millionære og overklasse fucking Ubisoft? Men svind. hvorfor skal vi alle sammen ligne nogen, der lever som millionærer? Det er jo altid de rigeste, de der, de der, der, der bliver er... adopteret nedad. Det er jo altid også Og det er find... altid syd til en krop, som, som, som ikke er ligesom vores. Det er syd til en ja. person, der lever af at gøre sin krop pæn. Ja, det er syd en... til en person, der har tid til at gå op i sin krop, fordi han lever af en eller anden app, ja. han har lavet, eller sådan noget. Nej, nej, nej, det er syd til folk, som lever af at gå op i deres kroppe, fordi de får fucking penge for at være lækker, det. Jamen, et, du må simpelthen ikke dømme nogen på, hvordan de ser ud. Nej, og det gør man jo. Vi må simpelthen snart var. nå til som samfund, at uanset hvordan man. Det kan godt være, at man lige tænker, hov, han ser sjov ud ham der. Ja. Og selvfølgelig, hvis du kommer og ligner. Nu, nu bliver jeg lige lidt fordomsfuld. Hvis du kommer og ligner døden. Fordi at du er så godt hvis Du har taget en nød... på og en læ Ja, så kan man godt måske sige Du kan simpelthen ikke sidde ja. ved skranken du kan, ikke komme ind. Du, må ikke... du kan ikke stå i B'er Du kan ikke give din læ med i bussen Nej, du kan ikke... altså børnene bliver bange for dig Du er nødt til lige ja. at tage noget andet tøj på Men så er det hensynsfuldt Men det der med, hvis du bare kommer gående Og alt dit tøj er fra Bilka Og det sidder måske ikke skide godt Og er matcher mm. Fuck dig det Ja det så, der det, er så går lige. han ikke op i det Ja men det viser bare, hvor fucking meget man stadigvæk går op i udsigten i vores samfund. Det er helt vildt, så Jamen meget det, det, betyder. det ja, ja. Men det, jeg bliver irriteret over, nu siger jeg lige færdig. Ja. Det, jeg bliver irriteret over de der modeller der, det er, at jeg irriterer mig over, at det kan betyde så meget, hvor du er født. Mm. Okay, du er født i en rig familie. Du kan ikke gøre for, at din far bliver rig. Du er også rig. Ja. Men det der med, at du kan, hvis du er født lækker, jeg ved godt, det er faktisk også hårdt at være model, og man skal stå op i tre timer. Jamen, det er fint nok, men så prøv at stå op i tre timer i en butik. Det er da sgu da lige så hårdt. Prøv at stå op 8 timer øh, ude i en mark. Eller ja, altså... men, og det jeg vil frem til det, er bare, at de irriterer mig, at noget, som de ikke har skulle yde en, en dags almindelig indsats for, mm. betyder så meget, ja. fordi det er overfladisk. Ja. Og det kan jeg ikke lide Jeg forstår jo ikke hvorfor du ikke kan blive model Fordi at du ser almindelig ud Nå, men, det, ja. og det ved jeg godt, det lyder sådan lidt Du ved, ligesom de der mennesker Der kigger på tykke mennesker og så siger You're not fat, you're beautiful Og det er de jo ikke, du er tyk og du er grim Men det er okay men, ja, ja, ja. Så det er ikke det jeg mener når jeg siger at du kunne være model Nej. Som du ved alle skal kunne være model Men det er bare, du er en almindelig fucking mand ja. Og hvis du, du tager en skjort på og er Og lige har sat dit hår, så er du altså også en nydelig mand Det synes både min, det synes min kæreste Og din kæreste det kunne være, vi skulle finde ud af det. <laughs> ja. Og hvad hedder det? Jamen, du kan ikke lige trekant øhm, Men du kan jo nævne det for Sofie, hvis det er. Øhm... <laughs> jeg pauser lige podcasten, ja. og så smadrer jeg lige Elias, og så, <laughs> så er vi tilbage lige om lidt. Hvad hedder det? Øhm... Og, det og, og det kan jeg mærke, den er overfladske men, tendens. Det har jeg, jeg også tænkt på for tiden. I jeg synes, man, det er virkelig. virkelig. Ja. Hvorfor? Jeg ved godt, jeg kan godt se pointen i, at når man skal... Altså nu, når vi snakker om de der plakater med tøj og sådan noget. Jeg kan godt se på pointen i, at når du har et produkt, så vil du gerne fremstille det så pænt som muligt. Ja. Du vil gerne have, at det skal tage sig godt ud, og det er en reklame, det skal falde i øjnene og sådan noget. Men det er bare, det det er lidt et problem, det der med kropsidealer og sådan noget. Hvorfor er det blevet, hvorfor er det, blevet det? Hvorfor er det altid en mand med en sixpack og en, en kvinde med en stor barm og en stram røv? Ja, hvorfor er det altid dem? De kan jo se godt ud i alt tøj. Det er jo ikke en kunst at få se, lækre jo... mennesker til at se godt ud i dit tøj. Nej, men det er det fucking jo... nemmeste. Men det er jo det, det er verden. Det. Det er som, prøv at se den her sådan lidt lasede ting. Den ser super fed ud på ja. ham der, der bare ligner en, en græskud. Nå okay, Jamen, den kommer til at ligne lort på mig. Han kunne tage en fucking bananskrald og en ja. dåse gamle sojabønner på, og han ville stadig ligne en million. Det, det er sgu da kunsten er der at få sådan nogle almindelige mennesker som mig, der, ej, der er sådan lidt, så har man lige en pose under øjnene, og lidt skævt skæg Præcis. og en topmave. Prøv at få mig til at se lækker ud. Præcis. Så køber de tøj. Jamen det er det jeg ikke forstår ved det er hvorfor. Altså når jeg siger at du kunne være model, så er det fordi det vil give god mening, så ja. folk kunne kigge på modellen, kigge på tøjet og tænke, sådan kommer jeg til at se ud i det tøj. har jeg kunne ja. have mere lyst til at købe det tøj? Når jeg ser en model i noget tøj, så tænker jeg Men, jeg kan ikke forholde mig til det, for jeg ved ikke hvordan det der tøj ser ud på et menneske. Nej, det giver ikke nogen mening at vi skal bruge så meget energi på og, øh, og, og få vores kroppe til at passe til det tøj vi køber. Det burde jo være omvendt. Det burde jo være nu ser jeg ud, som jeg gør, det er tilfreds med, mm. og så er, er der noget tøj herovre, hvor jeg bare... Det ser ja. godt ud og, fordi, og jeg synes jo heller ikke, at der skal være sådan øh, mannequiner som er fede og sådan <laughs> det, det, det er ikke det. Det er bare... Altså, man skal heller ikke omfavne det. Og Om, nu bliver vi alle sammen tyk, så lad os bare sige, at tyk almindeligt. Det, skal nej, heller ikke. det er jo også usundt. Det er jo også usundt. Men bare fucking almindelige mennesker, mand. Ja. Ja, for det er fordi... det, så godt kan lide, hver gang, der er en berømthed, der... Øh, det, eller det, det, det, det, hvis jeg endelig skal kunne lide noget ved mode så for eksempel Jason Lee er det ikke det han hedder ham der fra uh, I, uh, my name is det kan sgu godt være det har jeg ikke lige tjekket på han er gammel skater eller sådan noget han er ja. sgu ikke en smuk mand nej. men han har været model for, ja, for jeg tror det er We the People nej uh, hvad hedder det The Super Elite Conspiracy de der WE eller sådan noget ja eh uh, det hvad de ved ikke de Nej, det er sådan et gammelt skatermærke Eller hvad fanden det er no. øh, Jeg tror jeg er en model for dem Eller så var det Vans Eller sådan ja, noget ja. Og det var bare fordi At det var tydeligvis sådan noget tøj han gik i Men det er det der er fedt. Jeg har altid godt kunne lide skaterkulturen ja. Jeg er ikke, det, jeg det, er ikke nogen øjne meget... til at stå på skateboard, Men jeg synes det er fedt Og det er også det jeg godt kunne lide ved stand-up Det er det mm. der med at du kan godt, Altså alle de store komikere De har sgu ikke været fotomodeller Jeg siger ikke Man ikke kan være sjov eller man er lækker Jeg siger bare Det er ikke nødvendigt Nej ne hvis hvis, du var lækker, havde, ville du det er det, der svære, altid har tiltrukket mig ved stand-up, synes jeg. Eller ikke kun det, men det har været en af tingene. Det er det der med, at du, det, handlede om, det handlede om, hvad du sagde, og ja. hvad du kunne. Ja. Dit udseende. Det er jo meget, meget direkte ja. øh, afregning på den måde, at du kan gå op på scenen og ligne en idiot. Du kan ja. være ubarberet, og dit hår kan sidde grimt, ja. Men, men hvis, hvis du kan, du kan få folk til at, at grine, ja. så er de ligeglade. Og så bliver du faktisk en lille smule lækker. Ja. I den du er, og ikke på den måde du Men ser fordi, ud og, du og, det, og det er det jeg godt klinger Så er det jo fordi, at det er din personlighed, der ligger Og ja. det er ikke dit udseende Og selvfølgelig skal udseende betyde noget ja. Det har de jo gjort i altid Det er naturligt, at udseende betyder noget Men vi er fanden ja, så kloge og så rige på omtanke i vores hoveder At du, ved, du kan da slå alle mulige ting ned Du kan få lyst til slik, det er naturligt Men mm. du kan godt slå det ned Du kan få lyst til at knippe en eller anden øh, Fordi at, at hun er lækker Men du behøver ikke at, Du kan godt slå det ned jo. Ja. Du behøver ikke, Det behøver ikke at være, at der magt på liggende, At det skal udføres Nej, nej, overhovedet ikke Æm, Og derfor synes jeg også bare, at man burde altså, Lige tage det med et salt, Og så sige, at vi behøver ikke at lave mennesker Der ser usundt tynde ud Eller yber unaturligt ripped nej. ud Og så putte dem i vores tøj jeg forstår Nej. slet ikke, hvorfor der er behov for modeller. Jeg kan godt forstå, hvorfor der er behov for pornomodeller, fordi at de udfylder en opgave. Men det gør almindelige modeller ikke. Nej. De udfylder en opgave for sådan en lille underlig tynd. tynd jeg har, jeg har til dato aldrig set et modeshow, hvor jeg har tænkt, Nå, men det var sådan noget tøj, jeg har set på gaden mm -hmm. Jeg forstår, ja, jeg ved godt, at nu ja, sidder... Det er også fordi, det er yber, yber, ikke? Ja, ja men nu sidder jeg da også bare og at om noget, jeg ikke ved en skid om Jeg synes sagtens... bare, det er sådan lidt kunstigt, det der med Så er det nye øh, kollektion fra øh, det Den her italienske der, der findes... Du kan faktisk nu, afbund, Du kan faktisk komme ind og se modeshows med almindeligt tøj i modeugen kan du komme ind og se mange af de steder, hvor du køber tøj. Du kan jo tænke ind og se Tiger of Sweden, som bare de laver skjorte og habiter og sådan noget. Ja. Dem kan du tænke ind og se et mode med. Men det er aldrig det, du ser i fjernsynet. Det er nej, altid nej, nej. det der fucking 8 kvartyr-pis, hvor folk kommer gående ind, og så har de en, en dadel på patten og et, et ja, ja. likuan på hovedet. og ja. sådan noget, Hvor man tænker, hvad fuck laver du? Her er modellen af Omi iført en byggemand-bobhjelm og Crocs. Og den nye kollektion fra Splabars Gibars. Ja. Det er sådan noget lort, ikke? Det er så lige Men, men vil du være, har vi ikke granted noget? Jamen, jeg ved ikke om vi er færdige med det her voksne noget. Det synes jeg også. Har noget. vi været rundt om det hele? Jeg synes det har været en god snak. Ja. Hvem synes du, måske lige for, hvis nu vi skulle, altså nu har jeg lige nævnt mine forældre som nogen, jeg altid tænker på som voksne. Ja. Men hvis nu du, altså hvem synes du er voksen? Thomas Hartmann. Ja. Han er en god voksen, fordi han har så mange ting. Men han, så har, gør, han, han, gør, han gør så mange drengede ting Jamen Som jeg mange også... vil betragte som ikke værende En voksen ting at gøre Men samtidig er han bare hyper fucking voksen Jeg ja. tror at den mand kan se alt i øjnene uden at blive skræmt Ja, ja, ja. Fordi at det er bare når man op man op, hører, Så, så, så, så deler vi med det mm. Hartmann er virkelig Han har virkelig været en god voksen for mig at kende også ja specielt i startiden i standommen hvor man havde så mange usikkerheder der havde jeg mange jobs med ham og jeg var bare det var ligesom at have far med på job bare stand -up far. Ja, og så han er så fucking godt cool. efter han tog mig med på klubtur Sammen med Stockholm og Stjernholm der, ja. jeg kendte ham ikke rigtig så meget Nej. før men jeg synes han er skidt sej han er simpelthen så cool en mand synes jeg også fordi han er sådan han interesserer sig sgu også lidt for hvad der sker i miljøet og sådan noget. og han ja. ja og han har de der du siger de der lidt altså okay så har han 800 biler ja, og går op og, i det Mm. Og jeg tror han går. Det er noget med han har sådan en klub sammen med Dan Andersen og en af hans venner der hedder Rolf, hvor de hvor går de til tæken. Ja, de går til kickboksning om mandagen, så tager de hjem til ham og spiser Domino's og spiller Tjekken. Det sådan lidt. Sådan <laughs> vil jeg også være, mand, når jeg det er 40. Det er så fedt. Er du sindssyg, mand? Ja, for jeg synes ikke nødvendigvis at det fordi er, det er ikke barnet. fordi det er at blive ved at spille computer, når man er voksen. Jeg Nej. Synes... Det er da netop det at du kan gøre det og så se på det som det det er mm. i stedet for at det styrer dig, så kan du se på det som jamen, nu har jeg jo faktisk en søndag hvor jeg er alene hjemme. Ja. Kirsten er ude eller whatever. Jeg tror skulle lige, at jeg mig og spiller Playstation ja. Bare en eftermiddag, jeg sætter mig bare i aften Og så sætter jeg mig bare ind med en positiv som cola Og så gennemfører jeg lige den sidste halvdel af Call of Duty Ja Altså det er da mega fedt at kunne gøre det som voksen Jeg tror nærmest, at computerspil er bedre for dig som voksen end som barn For som voksen er du blevet til en menneske Og så kan du se på det som Okay, nå, det er alligevel rimelig overstimulerende det her Så plukker jeg bare mennesker Men det er jo fedt nu Mm. Men når du er lille, så er det jo bare... Min koncentrationsevne, det er det næste skridt, jeg skal til rent menneskeligt, efter alle de andre ting, jeg er der i gang med, tror jeg. Det er, at jeg skal prøve at udvide min koncentrationsevne, for den er lige fucking nul. Hvor lang tid har vi optaget? 50 minutter. Og så skal vi videre til spørgsmålene nu. Ja, ja. Vi, vi tager det stille og roligt. Det gør ikke noget, det bliver langt. Nej, nej. Men nu har, vi også, nu har vi fundet en god voksen. Ja. Thomas Hartmann. I ja, men er, jeg er sgu enig. Jeg, kan, jeg vil igen... Altså men det kan, det kan andre jo ikke forholde sig til. Men jeg synes jo nej, nej. jeg har i hvert fald haft forældre som nu altså jeg har ikke haft sådan store opgør med dem og ikke det jeg altså ikke, sådan, ikke. At jeg ikke taler med dem og sådan noget. Jeg synes jo nej, stadigvæk nej. de er voksne. Ej, ja, ja. Og hvis jeg har nogle voksenproblemer, så er det da også dem jeg vil øh, gå til. Altid, altid. Jeg tænkte bare at jeg vil nævne en anden end min mor og far, fordi ja, det ja, ja, ja. er lidt oplagt. Jamen helt sikkert. Men jeg er enig. Men vi har også fået nogle spørgsmål til ja. det her emne af vores lyttere. Øh, og vi sad lige og kiggede dem igennem før. Og vi mener måske at vi har dækket nogle af dem med ja, der er en, der Anders Højmark, der stiller et meget spændende spørgsmål. Har I haft et øjeblik i jeres liv, hvor I vidste, at nu var I voksne? Og det har jeg sgu tænkt lidt over, og jeg har fandme svært ved lige at komme på det. Altså. Jeg tror, det eneste, jeg synes, hvor jeg tænker sådan, der var du fandme voksen, øh, det er sådan nogle øh, paniksituationer. Ja. Sådan noget, hvor nu er vi helt fucked. Hvad mm. gør vi? Øh, der synes jeg, jeg opfører mig voksent. Okay. Men det er ikke fordi, jeg har nemt ved det Men der Nej. kan jeg mærke, der, der tager den, den modne person over og siger Vi får ikke noget ud af at gå i panik Nej Vi får kun noget ud af at prøve at løse det her Og så kan man have det forfærdeligt, mens man gør det Men man ligner en, der er rolig Og så kan du blive bejdet det bagefter Ja Jeg tror første gang, at jeg følte lidt den der sådan voksen angst Ja Det var nok for nogle år siden, da jeg flyttede hjemmefra Første gang og var ja. nødt til at gå på kontanthjælp På et tidspunkt, ikke havde flere penge tilbage ja. Det var sådan lidt en... En øjenåbner, synes jeg altså, hov, nu, øh, nu er der lige pludselig der ikke nogen, der kommer og giver mig en masse nej. ting mere Og det er faktisk svært at få det arbejde Og selvom jeg, jeg prøver, du, skal så, lige, du skal tænke over, hvad fanden du bruger dine penge på Det der med lige pludselig at skue noget, man ikke havde lyst til ja. for, for at få det til at løbe, at det til at løbe rundt. rundt Det var på en måde voksen på den skræmmende måde ja. Æm, Men det er en god oplevelse, sådan noget, tror jeg Jo jo, men nu det er det, stærkere. men jeg synes bestemt ikke, det var fedt Nej, men på det lige sådan noget, du skal igennem ja. tror jeg og så synes jeg da også, at det var lidt voksensdag, da jeg så kom ud af det igen og fik et job. Altså så, så fandt jeg så et job som telefonsælger. Det var bestemt ja. noget, jeg gad, men det var noget, jeg tog. Fordi... Men det er voksen, der gør det. det er moden, der gør det, fordi ja. det er det, der er. Men det var stadigvæk. Men det var der, hvor det, hvor det ligesom gik op for mig. Det skulle ikke altid fedt at være voksen. Nej, det er altså, det er ikke, Det der, man har øver. gået og glædet sig til som teenager med. Ja, man, så bliver jeg 18, og så har jeg kørekort, og så ryge smøger. Og hvis der er, så er der nøgne damer over det hele og bare øl i weekenderne det er jo ikke voksen jo. Ej, nej, man glæder stort. sig jo til alle de fede ting med at være voksen. Men man ja. har jo ikke rigtig, man har ikke rigtig opdaget endnu, nej. hvor meget, eller hvor let det egentlig er i det store billede. Men til gengæld dage. tror jeg, det er det fedeste i verden, når du så er blevet god til det. Ja, ja, helt sikkert. Øhm, Simon Burix Clausen spørger, Det, I synes var fedt som børn teenager. Jeg synes I stadig er fedt i dag? Ja. Ja, langt langt ad Der er, er nogen film, som jeg godt kan se nu, okay... Nu har jeg fået mere voksne kritiske øjne på ja. det. Der er mange film, man har svært ved at gense. Så mm. spole jeg lidt i dem, fordi åh, oh, oh, Gud, det, der, ja. det var godt nok ikke særlig godt. Øhm, men jeg synes stadig, det er fedt at spille computer. Jeg synes stadig, det er fedt at spille PlayStation. Jeg synes mm. stadig, det er fedt at drikke sodavand og spise chips. Ja. Jeg synes stadig, det er fedt øh, at, at hoppe ned i en swimmingpool og så bare kaste med en bold. Jeg har måske fået lidt mere voksne forhold til min øh, ungdomsinteresse. Ja. Altså, jeg, kan stadig, jeg elsker stadig at spille computer, mm. men jeg gør det slet ikke lige så meget. Nej, nej, nej, altså, jeg ved jo for eksempel med mig selv, at jeg har en gang imellem nu, hvor jeg kan mærke, så, sidder jeg lige, så falder jeg lige over et eller andet om World of Warcraft. Og så kan jeg mærke sådan, du sku, nu man, det. det var en stor del af mit ungdomsliv. Det har jeg da lyst til at prøve igen. Men så ved jeg godt med min voksne del af hjernen, at det skal jeg ikke gøre. Okay. For hvis jeg gør det nu, hvor jeg har tid til det, ja. så vil jeg forsvinde ind i det. Så okay. vil den voksne del bare blive skyllet ud i lokummet, og så vil jeg være resat da, tilbage da jeg, til 17 år. Da jeg, jeg, jeg er jeg mere typen, der så bare gør det, men så gør det ikke så længe. Jeg, jeg har ja. aldrig på games særlig længe. Jamen bare... ved... World of Warcraft Det er mit Det er mit computer heroin Altså det, jeg skal ikke tilbage Nej okay Fordi så falder jeg ikke. Du er kommet ud en gang og det ja. Man kommer kun ud en gang Jeg er ud flere gange og Okay Sidst jeg kom ud har det holdt ved, og det skal ikke. Nej, Ej, det så, så prøver jeg med nogle andre ting. Men, men grundlæggende synes jeg, jeg har mange af de samme interesser. Jeg synes jeg får en bredere musiksmag og sådan noget. Mm. Øh, og i det hele taget måske også interesserer mig for nogle mere voksne ting, når jeg ser film og ser altså, dokumentarer og sådan noget. Men du får også nye interesser Eftersom dit ansvarsområde for dit eget liv vokser ja. eksponentielt. Mm. Lige altså, så jeg, jeg går jo op i mad. Ja. Men det er ikke altid. Lige i øjeblikket der har jeg sådan en periode været ikke glæder mad så de kører meget take away, så kører man noget til salat ja. Og sådan noget. Men ellers så går jeg jo ret meget op i mad, og har fået mig et nyt køkken, og så købt det. Det er jo en stor investering, yeah. bare for at kunne lave mad i rare forhold, ikke? Ja, for Men fanden. det er fordi, jeg synes, altså, jeg kan godt lide, at min mad er god, jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide at stå og lave mad, og bage og sådan noget. Så, og det er jo en mere voksen ting, men det, jeg vidste godt, at jeg kunne lide det, da jeg var lille, fordi jeg hjalp min mor i køkkenet og sådan noget. men jeg vidste jo ikke, hvor meget jeg kunne lide det, for det var ikke sådan mit ansvar. Nej. Nej, men det er det mere. mad har også altid for mig. Det var noget, min mor lavede. Ja, og det og... tror jeg, det er, en, det er faktisk et godt råd, når man engang skal flytte hjemmefra eller til at blive mere voksen. Det er i stedet for at se alting som en chance, så se det som din mulighed for at gøre det på din måde. Ikke at dine forældre altid har gjort det forkert, men sådan, hvis du nu for eksempel øhm, kommer til en ny lejlighed, og mm -hmm. du skal have købt møbler, så i stedet for at tænke, Åh, så skal jeg ud og købe møbler, og det er dyrt, og hvordan skal de stå, og sådan noget, så tænk, jeg har jo tomt rum nu, ja. og friheden til at gøre med det rum, hvad jeg vil. Man skal ligesom gøre op med nogle af de ting, man skal som skal ens forældre Man skal lige stille spørgsmålstegn ved det. Du skal, du skal ud og gøre alting til dit eget. Ja. Og det er en gave, men det er fandme også ja, ja, også fordi man nogle gange finder ud af, at lige meget, hvor meget man elsker sine forældre, og hvor rigtigt man synes, de har opdraget en, så er man måske ikke helt enig, når man selv begynder at sætte sig ind i det. Nej, nej, og så nej. skal man nogle gange måske lige vurdere, om ja, hvad skal man sige... Om man kan træffe nogle andre valg uden at ja. ligesom komme på dårlig fod. Med, kan man med dem man har, altså dem, der ligesom er, er ansvarlige for, at man er her i dag. Jeg tror, I, fordi fordi de er... det er jo ikke fordi, at man ligesom ikke har respekt for det, de har gjort. Og ikke nej, altså, nej. respekterer deres måde at leve på. Men man kan godt nogle gange tænke, sådan, sådan vil jeg ikke gøre det. Nej. Men det var godt, I gjorde det, ja. altså. Min øh, familie har meget med du ved, man smider ikke noget ud. Ja. Men det er jo også fordi, de alle sammen bor i et hus. Og har ja. en kælder og et skur. Ja, og masser af plads. Mm. Jeg smider ting ud hele tiden, og det er fordi, jeg har ikke fucking plads til det, mand. Jeg har 62 ja. kvadratmeter og et lille bitte loftrum og vi er to mennesker, der bor der. Mm. Vi kan altså ikke bare lade være med at smide ting ud. Nej, det bliver vi altså nødt til, fordi at når man køber noget nyt, hvis jeg køber noget nyt til min lejlighed i dag, som er en ting, der skal stå et sted, der skal være plads til, hvis det ikke er et stykke tøj eller bestik, så skal jeg smide noget ud, fordi at min pladsen er fyldt. Det er ikke sådan, at jeg er hårdere, og der er bare fyldt over alting, men jeg gider ikke have et hjem, der ser rodet og klamt ud. Nej. Så det, der er nu, at det, der er plads til. Så hvis jeg køber noget nyt, så skal jeg smide noget ud. Ja. Nå, er der flere spørgsmål? Nej, men, jo, men der er lidt, men jeg synes, vi har været inde på meget af det. Okay. Altså, der er en, der spørger, om vi skal, om vi skal have børn. Fordi, når man bliver vokset, Skal vi lige så vende børn hurtigt? Os... Ja, jeg, vi har også talt lidt om ja, det. Ja, vi har faktisk snakket lidt jeg om det. Jeg ved, jeg ved det ikke. Altså, jeg vil. Det, jeg vil Jamen, jeg absolut. har altid forestillet mig, at det ville jeg gerne. Ja, Men jeg er jo også godt klar over nu Hvor jeg er blevet lidt ældre At det er jo nemt nok at gå rundt og forestille sig At det skal man fordi det har man selv været Og det er det, det, er det man tænker er det rigtige Men jeg ved jo reelt set ikke noget om Hvor hårdt det er og nej. hvornår jeg er klar til det Så jeg, jeg, vil, jeg vil vælge at sige det sådan At jeg har altid forestillet mig at jeg gerne vil have det Men det er ikke noget Jeg behøver at have nu nej, det, skal, nej, nej, nej, nej. Det, skal, det skal fandme være øh, På det rigtige tidspunkt Ja det skal det men det rigtige tidspunkt kan ikke planlægges. Nej. Men du har ret i, at det skal være på det rigtige tidspunkt. Men det rigtige tidspunkt, det opstår, tror jeg. Øhm, jeg vil gerne have børn, fordi jeg tror, det er meningen med livet. Ja, ja. Jo. En, af, en af meningerne i livet. Ja. Jeg tror, en af meningerne med livet, det er, at det giver livet mening at se, at livet fortsætter. Men jeg synes, der er lidt, nu, når vi taler om det. Altså, jeg kan ikke lade være med nogle gange at tænke over, at man vil jo altid gerne have sine egne børn. Mm. Men det voksne at gøre i den verden, vi lever i i dag er jo faktisk, når man er i en situation som vores, hvis man skulle tage det sådan helt objektivt og mm. kynisk, eller hvad man skal sige, så ville det være at adoptere. Ja. Altså det ville være, en, det det ville ville være meget menneskeligt at gøre. Ja. Ja. Fordi på et eller andet punkt giver det ikke nogen mening at blive ved at spytte sine egne børn ud, når der i forvejen er for mange børn i verden. Og Nej. der er rigtig, rigtig mange børn, som er her allerede, som har det dårligt. Ja, ja. Men samtidig, så er der jo heller ikke ret mange, der, altså hvis de er i stand til at få deres egne børn, så vælger man jo det først. Ja, ja. Sådan jeg, jeg så noget ud af, at, kan jeg ikke lade være at tænke over nogle gange Jeg vil godt adoptere, men jeg vil også have mit eget barn ja, Jamen du kunne øhm, godt lave sådan en kombi Jamen jeg ved ikke om det er sådan noget du ved Åh oh, nej det gør man ikke Men jeg tænker bare at en af de ting der er ved adoptivbarn, det er at på et eller andet tidspunkt Må de jo nå dertil hvor, om Hvis I ikke er mine forældre mm. Hvem er så ja. og hvor meget elsker I så egentlig mig ja. Og så tænkte jeg bare på Jeg kommer bare lige til tænke på det nu At hvis du havde et i gods øjne, Almindeligt barn som du selv havde lavet og et adoptivbarn og det adoptivbarn i hele sin opvækst bare har været vant til at blive behandlet nøjagtigt lige så godt som det andet barn. Ja. Når det der så opstår, du ved, så vil man, så vil man nemt kunne argumentere over for barnet, at jamen, du er lige så meget vores barn som Mikkel er, fordi ja. det kan du jo se, mm. du er aldrig blevet behandlet anderledes. Ja, det er rigtigt. Men det tænker jeg også, altså... Jeg ved ikke, om det betyder an... noget for børn. Det, det, vi, det, ved, det vil godt være, det en dum idé. Det kommer Der Det er der er nok mange ting, der spiller ind. Det kan den. vel også være sådan noget med, øh, så er jeg det uægte barn-agtigt, ikke? Ja. Det ved man aldrig. Nå, Kim, Kim Nørgaard. Hvad kalder du mig? Han er vært på Grisen på torsdag. Ja. Du hedder Martin Nørgaard. <laughs> Og nu? Det er ikke særlig voksen, det der, William. <laughs> Men øh, ja, lad os, lad os sige, at vi har talt nok om at være voksne for i dag. Ja. Nu skal vi... Øh... Nu er det blevet tid. Så er det det til en quiz Ja, og jeg har, jeg har jo i dagens lavet en quiz Som alt som bare handler om ting, jeg ved Fordi at det ja. er sådan, jeg laver en quiz lige nu Er der rundt. noget tema for quiz'en? Det er den store psykopat-quiz Sådan Ja øhm, Og det handler sådan set bare om At jeg har fire historier om psykopater, jeg har mødt Og så skal du gætte, hvad de gjorde Okay, jeg I klar. Øh, fire situationer Jeg var ude at cykle en tur i søndags øh, Jeg ville cykle ud til kolonihaverne Ude på øh, ude Amager, øh, Amager Kløvermarken Derude mm. ved Amager, øh, Fordi der har jeg fået en lille køkkenhave Ja Øhm, og der møder jeg så en mand der kommer gående i t-shirt og øh, kondisko og joggingbukser og så han et over sig og en stor øl og han ligner en fra Bosnien umiddelbart. Yeah. Så jeg tænker her har vi nok jeg, en lidt kriminel mand at gøre. Og jeg fik <laughs> i det, og det var klokken var 8 om morgenen, ikke? Og han kommer gående i spritstiv og han holder mig så ind til siden. Øh, og jeg får med det samme virkelig et dårligt vibe fra ham. Okay. Rigtig dårlig vibe. Læner her. <laughs> øhm mit <spidt> <laughs> Jeg får et virkelig dårligt vej fra men han spørger mig så, om om jeg ved, hvor Christiania ligger. Mm. Øh, og han er jo tæt på, så jeg prøver så at forklare ham det. Og han er rigtig glad for, at vi deler lige en cigaret, fordi han insisterer på, at jeg skal ryge en cigaret. Og jeg har slet ikke lyst for klokken 8 om morgenen. Men, men han, han er, han han, jeg, jeg, jeg siger ham ikke imod Nej. på det her tidspunkt. Øhm, han og så TV. begynder han at snakke om, at det er hårdt at være i Danmark. Og, øh, okay. og det er simpelthen så hårdt at være i Danmark, fordi det er så fucking hårdt at stjæle de der cykler. Yeah. It's so hard to steal the bikes, man, siger han. Om Det er et reelt problem. Ja, det er et reelt problem, ikke? men jeg vælger bare ikke at gå på ham. Øhm, og så siger han, at der også er en anden ting, der er hårdt. Ja. Han siger, it's so hard to steal the bikes, man. Og så siger han, even harder. Og så skal du gætte, hvad der Han siger, even harder when you. Øhm, og han siger, øh, han siger, den her sætning. Han siger, it's so hard in Denmark, man. It's so hard to steal the bikes. You're so protective of your bikes. Even harder when you take the kids. Eller... Even harder when you steal the cars Eller Even harder when you kill someone Fik du dem? Ja Altså Stjæl biler eller slå folk ihjel Ja som... han, han sagde en af tingene Okay Nu vil jeg lige bruge mine øh, min detektiv skills her Ja Vi har at gøre med en, øh, en Jeg ved ikke om han er men... fra Bosnien Men jeg, jeg fik et serbukoretisk vibe for ham Nu skal det heller ikke lyde som om Vi er bændende racister jo Nej nej Elias det skal du lige være opmærksom på Ja men han, altså, vi snakker om en, en, en god, en gigantisk mand, mand i t-shirt med et tæppe over sig og en stor ude øh, på kolonihævnene på vej til staden. Og han brokker sig over, at det er for svært at stjæle cykler, men det er ikke lige så svært som. Og så siger han, at han siger at stjæle biler. Og han siger: Even harder when you take the kids. Hvad? Even harder when you take the kids. Og så fik mit dårlige vibe omkring ham bare ikke i anden på, kan jeg godt fortælle. Ej. Er du er sindssyg mand, og der var bare ikke noget pisse med ham, altså han var bare... Han mente det dybt seriøst. Han var is Fuck det her lorteland, kold. man kan ikke kidnap jeres børn, uden der er bål og brænd og ballade. Ja, han var virkelig, altså han var is kold. Men han blev ved med at kalde mig for my friend, fordi at ja. jeg har godt gad at ryge en cigaret med ham, og, han fik, ja. og jeg pegede med ja, hen og til Og du lignede ikke så meget barn, at du var bange Nej. for, at han stjæler. Og så sagde han, øh, jeg spurgte, hvad han skulle på Christian, så sagde han, jeg vil bare gerne have et sted, hvor der er en fucking stol, hvor jeg kan sidde ned og drikke min øl færdig det sagde han så på engelsk. Ja, men det ikke? kan man da forstå. Og så, og så sagde jeg til ham: Ved du hvad? Det kan du få lov på, at præsentere på Christianien. Og så sagde ja. han: Thank you, og så kørte han. Nå. Ja, det, er jo det, det er det smukke ved altså, der... situation, men der er ligesom, der altså, er ligesom det var... noget, det var... man kan kende i alle mennesker. Det var nul på ikke? Ja. Så uh, skulle jeg hjem fra et job på et tidspunkt ja. i Fredericia. Jeg kommer uh, gående ud på perrongen, hvor togene kommer ind, og så står der en mand, igen en bosnisk mand, -agtig type, sådan øst -agtig type, Ingen en lille. Det er, du gør ikke noget godt for vores Nej. Uh, og han, uh, han står med en Afra, øh, fra Harjo. Og da han så tager ned i posen mm. Så flækker den sådan på den ene side Og i det han gør det har han øjenkontakt med mig Og så vælter der bare en masse bolcher ud På perronen der hvor han står ting, ting, ting, ting, ting. Hvad gør han da det sker ja. øhm, Tvinger han mig til at samle dem op øh, Går han i panik Og begynder selv at samle dem op eller kigger han mig bare i øjnene, sådan helt demonstrativt, mens han bare råder resten af dem ud over det hele, og så smider han posen. Altså som i sådan, hvad, hvad, så taber du dem, hvor, hvad, hvad? Og så bare smider flere af dem ud sådan, der er ikke noget galt, mand. Og så bare smider posen. Eller tvang han mig til at samle dem op, eller... Okay, lad os lige få muligheden igen. Tvang han mig til at samle op? Samlede han dem selv op i panik? Eller stirrede han mig bare i øjnene, mens han bare rådede alle bolcherne ud? Sådan, for det sådan, fuck det, mand. Jamen han tvang ikke dig til at samle dem op. Okay, jo, det gjorde, han, han tvang dig til tage sammen op. Han rodte dem ud. Okay. Fuck. Og jeg kan huske at jeg jeg tænkte havde... Jeg bare, der har vi med en stenkold, psykopat. At gøre. Der bare sådan, står sådan her, <laughs> og så bare kigger på en, og så bare taber en masse bolser. Ja. Og alle andre vil tænke, nu tabte jeg ansigt, og så stiger han mig bare i øjnene, og så roder han bare resten af boldsen ud. Uden at kigge ned, står han bare og roder ud, og så smider han. Brusen. Det var meningen, mand. Han var sådan helt Hvad? Ja. Han var iskold, mand. Nå, det var nul point igen. Fuck. Ja. Svært, så øh, delte jeg engang en, ja, en pige Jeg havde sådan en bollevendsaktig ting, ja. øhm, som var hjemme hos mig, og jeg fik sådan en lidt et dårligt vibe fra hende. Den første aften, hvor hun sådan er hjemme hos mig, hvor hun, sådan, du, hun skal måske overnatte lidt og sådan noget, mm. der fik jeg lidt dårlig vibe. Ellers så havde vi kun mødt hende på en klubtur okay. i byen, og det var hvad det var, ikke? Mm. Øhm, Så kom hun hjem til mig, og så står hun og hakker nogle grøntsager med min rigtig store japanske kogekniv i 63 lag i stål så den skarpe for. Øhm, og så siger jeg til en: hov, vi glemte majs, vi vil lave mad, og hun sagde, at der skulle majs i det mad, hun skulle lave. Ja. Øhm, så jeg siger, hvad, skal jeg ikke lige smule hen i Netto og hente majs? Mm. Sød i lige, altså. Det lå tæt på der, hvor jeg boede dengang Netto. Øhm, hvad sagde hun? Hvad? Sagde hun, hov, ja selvfølgelig og så løb jeg for det skal så sige at der hvor hun stod var et smalt køkken så jeg skulle bagom om hende så lige slejse mig bag ved hende og så ud af bagdøren ja det var en gamle lejlighed ja siger hun bare ja selvfølgelig og så øh, sådan lige gør plads til at jeg kan komme forbi øh, slår hun mig i hovedet fordi hun er sur over at jeg har glemt det mm. eller øh, stiger hun mig ind i øjnene tager kniven op og siger prøv at komme forbi mig det er det sidste det er det sidste <laughs> hvorfor gør hun det jeg ved ikke. Hun er sindssyg i hovedet. jeg fik en også smidt ud rigtig hurtigt øh, så var jeg bare det er sidste spørgsmål du har mulighed for at vinde over taberne, ved ja. at svare på det her spørgsmål. Så der står den lige nemlig, og så er ja. vi vinderne, og det er dig, der er vinderne. Og de forkerte svar det er taberne. Okay. Øhm, jeg var i Barcelona sammen med min kæreste. Vi sidder nede ved vandet, vi boede tæt ved deres strand. Så der sidder vi tit nede om aftenen, og så tager vi en flaske hvidvind med der ned fra kiosken, og så to glas fra lejligheden, mm. og så sidder vi bare der og hygger. Og der går sådan en gammel dame rundt, som er virkelig ulækker og helt ledfarvet, fordi hun er hjemløs. Og hun har øh, ingen sko på, og store nejl, og nogle gange tager hun sine bukser af. Og det ligner bare det er død og ødelæggelse, ja, ja. når hun tager de der bukser af. Ikke? Um, og hun går hele tiden rundt til folk, så går hun hen til dem, og så. som om hun prøver at sige noget til dem, eller hun spørger dem om noget, og man kan ikke forstå, hvad hun siger, for det er bare sådan noget. Og når hun så har sagt noget, og folk sådan. hvad sker der? Eller sådan. nogen prøver at give hende en cigaret, eller løn, eller nogle penge. Så gør hun. Nu gør jeg det for dig, så forklarer jeg, hvad det er bagefter. Så gør hun sådan her ind i hovedet på dem. Ja. Altså sådan, du ved, altså, fingeren op til tindingen. Den der finger som om at hun er du en idiot eller hvad, og så, ja. så gør hun sådan pff, med leverne, ja. Og hun gør det virkelig voldsomt ind i hovedet på folk. Ja. Og det bliver bare værre og værre. Nogle af dem står hun bare og råber ind i hovedet. Mm. Skriger dem, altså skælder dem ud, og der står bare ud. Og hun er vammel. Så kommer hun hen til mig og Heidi. Ja. som sidder og ryger vores smøg. Og det er der ikke nogen af de andre der har gjort. Okay. Og vi kan godt se at hun er godt nok interesseret i de der cigarna, så vi ved bare nu nu klapper fælden. Shit is about to go down. Så kommer hun hen til os kigger på Heidi, som hun ikke har kigget på før. Ja. Og hvad gør hun? Går hun amok som hun plejer at gøre og siger ja. pff, med fingeren eller hvad hedder det, spytter hun på Heidi. Altså sådan, uh, pff, pff. Eller siger hun "Now, på det eneste engelsk hun har snakket. Det er det sidste. Det er det sidste. Fedt. Og så spurgte hun, om hun kunne få en cigaret, og så gav vi hende en cigaret, og så stod hun og tændte den, og så stod hun sådan lidt blablabla, bla bla bla bla, og så sagde jeg, at hun er her til hende, og, sådan noget. Sådan, bare lyde. og så stod vi bare sådan lidt og hyggede, og så gik hun. Og så fik jeg lejderen tilbage fra hende, og så var den lige så fedtet, som om du havde lige dyppet den i fedt. <laughs> altså, den var så ulækker, den fucking lejder. Det, det, det er en god quiz, der, der synes jeg lige, at jeg fortæller et, et, et bifald. Det dystre skæg anbefaler. Let mælk og sort has. Nok mest let mælk. Den <laughs> kan jeg godt lide den der. Ja, den er fin. Nok mest det er fordi, mælk. vi er ved at være færdige for i dag, Elias. Men jeg synes, quizzen, den var god. Ja, men... Voksensnakken, den var lang. Men der er også lige en ting, som jeg er nødt til at nævne, fordi jeg fandt det. Nå, gud ja, gud, ja, gud, ja, gud, ja, gud, ja, gud, Jeg er lige nødt til at nævne det. Det skal han, har det... en fanfare? Fordi det der, ja, det, er jo, det er jo... men du kan skud... Han kan få den lange klapsalve bag efter. Kan han, ikke det? Jo. Yes, jo, ved du hvad? Jeg jo, hvor du var Jeg ligger lige, jeg, lægger, jeg lægger det, lægger det lige ud for dig du. Det er fordi vi har nu... brød det ned Martin med din Martin. Yeah. Øh, Vi har jo noget konflikt i Danmark yeah. lige nu. Øh, mange lærere er ude i til dag yeah. sammen med deres flere der plejer. Rigtig mange, rigtig rigtig mange. Det er noget værre at hejs, er yeah. det? Men øh... Så kan man jo godt som dansker gå rundt og være sådan lidt bekymret for, hvad nu, hvis lærerne ikke gider at praktisere offentligt længere, og hvad skal vi så, og så skal vi til at betale for det. Men der synes jeg nogle gange, at vi skal vende blikket mod øst og lære noget af kineserne. Ja, nogle gange der skal man fordi... tænke over, jamen så bliver det lidt mindre slemt for mig, men hvordan er det egentlig i forhold til andre mennesker? Ja, fordi øh, jeg faldt sgu lige over en øh, artikel om en øh, kinesisk bondemand, ja. som efter en øh, fiskeulykke, han fisker ikke med stang, skal jeg fortælle dig. Han fisker med, der står Explosive, explosive Fishing Device. Så jeg gætter på, at han fisker med dynamit ah. eller noget af den stil. Efter en ulykke med det, der mister han simpelthen begge hænder. Begge underarme næsten. Hold op, så han og har den, sådan to stumper? Han har to stumper. Øh, og den her kinesiske mand, han bor jo i et land, hvor hvis man er fattig og bunde, så er det ikke rigtig nemt at blive lappet sammen på okay, en, på en må måde. Jeg, må jeg ikke også lov at sige, at man som bunde i Kina ikke er super godt stillet, hvis man mister sine hænder, så man, sine arme. Så er man er lidt, for at bruge et godt gammelt dansk udtryk på røven. Ja, så er man sgu lidt på røven. Øh, men den her øh, gamle kinesiske mand, han vælger simpelthen at sige, prøv at her, det kan godt være, at jeg ikke har råd til sådan et par højteknologiske øh, robotarm, som man jo kan få i Europa, steder. som man kan få alle steder. Han vælger med at bygge sin arm selv. Han har igennem de sidste otte år gået hjem i sit værksted og passet sit arbejde, samtidig med, at han har perfektioneret de her bionic arms, som de kalder det. Og så ser man lige videoen, og det er altså ikke højteknologi, det er ikke noget med elektriske kredsløb, som Iron Man-agtigt med, med konfusions... Det er bare fucking arm, der virker. Det er bare fucking arm, der sådan virker. Jeg kan ikke helt forklare, hvordan han Nej. gør. Sådan Måske mekanisk. vi kan lægge linket op. Vi kan lige linket op. Han har i hvert fald fået det lavet sådan, at der er sådan en klog formet som en hånd ude for og så med den muskulatur, han har tilbage i albuen, kan han ligesom sådan få den til at gribe om ting, så han kan stadigvæk holde på sine redskaber og passe sit arbejde i marken. Og det har han sgu selv, selv gået og nørklet med det her. Det er altså stille og roligt, køligt og mist begge... Sin, altså underarme. Jamen og som så, han siger, fucking... han har en kone og nogle døtre. Hvordan Hvad skulle de gøre, hvis ikke han, nu har han ikke nogen arme? Ej. Så hvad gør man? Man bygger sgu da bare nogle nye arme? Men han har bygget nye arme uden arme. Han har bygget nye arme uden arme? Det er jo for sindssygt. Jeg, altså, han har jo, Prøv at det... forestille dig, hvad han kunne rent ingeniørmæssigt, hvis han havde ja. begge sine hænder stadigvæk. Hvis han, havde, hvis han havde haft penge nok til at tage sig en uddannelse. Og, altså, han, det er jo det der er så vildt jo. Jeg håber han bliver rig nu på alle de steder hvor der er fattige mennesker i verden som har mistet nogle arme som ikke har råd til bioniske arme, som vi ja. ved man kan få. At ham der han bliver rig på at sælge dem til dem det til en fornuftig penge. Ja ja ja, det til er en fornuftig han penge. Det skal ikke blive en ny rig mand der bare tager folk Han skal jo være den barmhjertige samaritan uden arme, ja. der bygger sin egen arm. Men hvis han kommer for så trange kår, så kan du ikke gøre ham til millionær uden at han også bliver en god millionær. Så vil han Nej. jo bare give helvedes masse penge væk. Ja, og han ser også ret gammel ud, så jeg tror ikke det er noget han sådan kan leve af. I Nej. de 50 år <laughs> Men, og men jeg, synes bare, jeg synes bare Det var værd at lige at nævne Fordi det kan jo være det, det, det vi skal ud i hjemme, hvis, er... hvis jeg skal til at betale for at gå til lægen du, Så kan du godt se mig investere i et værksted ja. Og så skal Begynder jeg bare... Så laver jeg lunger ja. Og jeg laver nyere Og jeg laver lever Du og laver, laver din laver... egen høfiberpælder du Ved du hvad? Du drikker noget birkesaft Du kommer ned til onkel Martin og får et glas birkesaft Så, vi hører, vi ikke mere så laver jeg sådan en hat du ved sådan en ølhat ja. Bare med birkesaft i ja. Allergikerhatten ja, bon Og så kan folk bare gå rundt og suge den Patent-pending Som man siger Ja Hvis man patent, ikke kan tælle Patent-pending Jeg kan patent, jo ikke tælle engelsk altså. Patent-pending Lad være at sidde og sige padder Nå no. Men jeg jeg det, godt... synes jeg var, det synes jeg var værd at nævne Og Ja øhm, yeah. Det var vel egentlig bare en lille Pick me up Og oven på dagens Lange snak om at yeah. være voksen Men vi skulle være Jo Jo jo Hvad så Brød den ned i to tre g Du fed Nej, Men vi er ved at være færdige Jeg synes det har været en Det var en hyggelig snak i dag Elias Ja yeah. Uh, hvis man har forslag til næste uges emne, ja. så vil vi faktisk gerne høre nogle forslag. For så ender det bare med, at vi sidder og prøver at finde på det en dag. Um, og det kunne måske være interessant at høre, hvad I kunne tænke at snakke om. Men lad være med at skrive sådan noget med hvad er søndlingspizza, Fordi det kan vi ikke snakke om et helt afsnit. Så kan du snakke om mad i et afsnit måske, eller madkultur, eller et eller andet. Ja. Um, så hvis der er nogen, der har en idé til noget, vi kunne sidde og snakke om. Og så om, bare blive ved med at stille spørgsmål, når vi lægger ugens emne op. Ja, det er, er skidfedt. Men øh, ellers vil vi bare gerne sige tak for den gang. Ja. Tak for en hyggelig snak, Elias. Selv, vi Martin. snakkes forhåbentlig ved i næste uge og vi snakkes William lidt. Så lytter. Vi ses derude. Vi hørs ved. Svedjeter.